Ez itt a ClickPlay 178. adása. Én mint mindig neurotik vagyok, és mint mindig itt vannak a többiek. Michael, sziasztok! És Sige, sziasztok! És most már egy órája beszélünk, nagyjából a semmiről, úgyhogy jó, hogy fellőttük a podcastet, igen, igen, mert lassan igen, igen. már tényleg mindent járunk. De egyébként az jó hát voltunk. Kis sziasztok jövő! Igen, ugyanint. Aki lemaradt, az kimaradt. Igen. Ez most egy nagyon szűk adás volt három hallgatóval. Egyébként az jó tett volt, amit beszéltünk előtte, hogy már aki elsőnek bejön, aznak el indítani a kréget, és akkor az előtte lévő beszélgetést így felvenni, és az egy nagyon, nem tudom, nagyon vágni Igen, igen. Bulvár, mert igazából ott azért szoktunk olyasmiről is beszélgetni, amit nem biztos, hogy felraknák podcastbe. Hát ő vagy nem. Mindent. Én mindent vállalok. Igen, én, én is. is. hát csak, csak nem biztos, hogy egy gaming sok, podcastbe talál. Csak, csak rögtön hallanának nem. rólunk, mert sok lenne az ellenségünk. Hát ez... De nem annyira PC dolgok. Bár azt szoktok néha az is ja, Meg az a baj hogy a mai világban már lassan nem tudsz olyat mondani, ami nem PC. Vagy hát a, tehát mi, most már mindent igen. kikérnek maguknak, igen. igen. Most már tehát régen emlékszem, ezzel mindig rögök, hogy volt ilyen, hogy zsidó viccek könyv. És ma már ilyen meg se <gül> jelelhet körülbelül. Ne viccej. Manap se. És ilyeneket adtak, igen. tehát nem, nem is értem. A rendőrvicek, rendőrvicek, igen szőkeviccek, Igen, igen. Most meg ilyet már el lehet képzelni. Igen, manapság sértődés van mindenem. Így van. Ja, amúgy az ez szóval. most egy kicsit ilyen off topic, de ugyanez a PC téma. Pár hete volt az, hogy így böngésztem Netflixen és a hatalmas nagy kínálatban éppen nem tudtam, hogy mit nézek. És felkerültek most a régi horrorra akadva filmek. Uh -huh. És megnéztem a horrorra akadva kettőt, hát vázazom mai világba, tehát most így jelenkorba, semmi. Tehát konkrétan mi tele van ilyen szexista humorral, akkor az, egy, tehát az egyik fő poén alkotó eleme a filmben, hogy a csávónak ilyen kis izé, beteg az egyik karja, és ilyen kicsi, elcsoffat valami van ott. De de ezek egy a mai világban egy ilyen filmet nem tudnám már megcsinálni, anélkül, hogy legalább hatan a karnának uh, cancel culture alkalmazni rád. ez biztos is, igen. A... Pont most azon Én gondolkodtam, a, mert beszélgettek, ugye, van a, a Steven Segal-nak a, a... Milyen tűz? Vagy nem tűz? Nem tudom. Akkor az úszóerő? Az erőd igen. Az az, igen, az Mi van erőd. a erőt, mert. Ja, az a vonatos, erőd. de az borzalmas. Erőd, az úszóerőd, az még aránylag jobb, és hogy azt fogják most ribútolni valahogyan. Valami új színésznek még nincs meg senki. De már azt találgatják, hogy a, az Erika Eliniák helyett ki milyen, ö, fekete, színe, milyen színes színesbőrű meleg férfi fog kimászni a tortából, mert hogy valószínűleg ez lesz. Pedig a filmnek az az, az egyik fénypontja. A. Igen, hát, én nem is emlékszem másról, csak, hogy az a csaj benne volt. Tehát, semmi másra emlékszem, semmi másra. Csak arra, hogy a csaj a tortából. Igen, hát az, az, az Oscar tért volna az a jelenet. Az, az, az a 15-20 másodperces jelenet. Régi szép idők. Így van. Na jó van, de hát amúgy, ha már régi szép idők, akkor beszéltünk az új halo ami olyan, mint a régi, nem? Igen, egyébként. Mondjuk én a régi Hellókkal nem nagyon játszottam, mert ugye hát PC-re nem az igazán jelentek. Az 1-2 megjelent PC-re. Igen, az 1-2, de az már marha régi volt. Az... Meg amúgy most a múltkor jelent meg a Trilogy, volt. vagy a felújított valami Anniversary Edition igen, igen, is valamikor igen, igen. Az, Steam-re az azt így, igen. Azokat, azokat. Én jelentek. amúgy nem vagyok teljesen kép, hogy hány része van ennek összesen. Ú, nagyon sok. Sok. Aha. Én az 1-2-vel játszottam, meg volt a, a Halo Reach talán volt. -e? Igen, meg volt ODST, Halo ODST Aztán. is, meg volt Halo 3, meg Halo 4, meg Halo 5 is, szerintem. Nem tudom, az ODST-ről nekem a PTSD-t teszembe. De... <gül> abba voltak a magyarok, nem? Nem abba volt a magyar település, meg a magyar nyelv az űrlények, Az tényleg? a rícsbe be oh, volt. vagy az a reach volt. volt? Na, azt akkor keverem. Ah, már a emlékszem, igen. Az olyan tök jó, hogy visegrád, meg ilyenek vannak, mert meg magyarul beszélnek, az tök jó pofa. Ja, Amerika hát meg az az azt hitték, hogy milyen, milyen jó űrlénynyelvet találtak ki az űrlényeknek, közben, amivel értettük, közben mert éppen <laughs> kilókenyeret kértek a boltból. Van egy ország, ahol így beszélnek. Most el. <laughs> Ennyire é, nem is, is, is tudom, mi volt a ízébe? Nem a vasember egybe volt az, amikor a terroristák magyarul beszéltek az eredeti szinkronnal? Vagy hát az eredeti hanggal? És a, a magyar szinkronban meg talán valami lengyel? vagy Le volt. Lehet, hogy volt ilyen valami rémlik. Meg az izébe is ez volt, a szárnyas fejvadászban ott is magyarul beszéltek. Azt hiszem. Minden, igaz... Mindenhol ott vagyunk, srácok. Így, így van. Hú, nekem nem is tudom, melyik filmből rémlik, hogy volt egy ilyen uh... Azt hiszem, a, a Big Bang teoriban volt egy ilyen rész. Ott is magyarul, magyarul beszéltek, állják? vagy? Aha, vala, vagy lehet, nem abba, de volt, volt ilyen jelenet benne, hogy Magyarországon is játszódott, és nagyon furán beszéltek benne magyarul, mert ezt benne hagyták. De lehetett hallani, hogy akik beszélnek magyarul, azoknak nem magyar az annyi nyelvük, csak leírták nekik, ah. hogy fiúk, ezt így kimondani. Nagyjából így Nagy ki. ja. <laughs> És akkor beszélgettek is, te jó ég! Tehát aki, aki nem tud magyarul, vagy, vagy tud is magyarul, de nem tudom, nem. nem. Hát nekem feltűnt, hogy az, azok így... <coughs> csak leírtak nekik valamit, lehet, hogy mi tudják mit jelent, csak felolvasták. <coughs> így magyarul vicces volt. Na, de visszatérve a halo -ra. Ez most, ami megjelent, az a Halo Infinite-nek a multiplayer módja nem olyan rég, és tehát, hogy ebben még nincs kampány, meg semmi, viszont nagy előnye, hogy free to play. Így van. Bárki játszhat vele. Nyilván passz az, van benne, amit meg lehet venni jó pénzért, és na nagy fájdalom hogy ebben a passzban nem lehet kifarmolni a következő árát. Nem, amúgy ez a rendszer ez katasztrofális, szerintem. Igen, is, lassú is a fejlődés. Igen. Most kiött valami event, amire odaírták, hogy négy nap, meg odaértak egy ilyen izért alá, hogy ha ez lejár akkor utána ettől eddig. De mi fog történni, akkor, tehát jön. Nem, nem tudom. Elvileg az van, hogy azt mondják, hogy a pasztasz ki lehet farmolni bármikor, tehát nem én időleges, hanem mindigen mindig jön a következő, de hogy az előzőket is ki tudod így tenni belőle. Ja, és akkor mindig, mindig erről fogsz indulni gondolom, és akkor, ha ezt jön a következő. Ha jön a következő, akkor utána azt is folytatod. Most az Eventekkel kapcsolatban nem tudom, hogy van ott, valószínűleg csak az Event alatt tudod farmolni. És hát sokat kell játszani, hogy az eventet is kifarmolt, szóval most nem tudom, hogy négy nap múlva. Vagyis már lehet, hogy csak kettő, mert az tegnap előtt volt talán, amikor én ezt néztem, hogy ott mi történik. És egyébként az eventben viszont free cuccok vannak és egész jók, tehát ilyen darabok, mert ugye így jár össze az egész, hogy egyébként ezt nagyon jó megcsinálták, hogy vannak páncél ilyen összeállítások, meg ilyen darabok, amiket össze tudsz tenni, egy páncéldobb, tehát sisak, meg ilyen vállvédő, meg ilyen fasságok. És van egy ilyen színséma, amit meg az bármilyen páncélra. Tehát, hogy összerakod magadnak a páncélt, és utána ráhúzol egy ilyen színsémát, akkor utána az úgy fog kinézni. Így össze lehet legozni az egészet, akkor van. Azt mondjuk elég viccesen csinálták meg, hogy van benne ilyen matrica, amit rá tudsz, tehát a matrica külön tudod unlockolni a páncélodra, a vér, az ére, nem tudom, melvértre külön, a mellvértre külön, külön a fegyverre, és így. Tehát kb. ugyanazt belerakják háromszor, négyszer, csak máshova unlockolod. Hát ez hát pont ezért csinálták, tudod. hogy azt, azt mondhassák, hogy nem, még nem. több a kosztumizációs lehetőség. Meg, meg, meg tettek bele ilyen izélyt, hogy amikor vannak ilyen napi küldetések, azokból tudod farmolni az XP-t, mert azt hiszem játékból nem is, csak a napi nem. küldetésekből. Uh -huh. Viszont azokat meg egyből az újat, amikor megcsináltad, szóval azért, nekem is én ezt vettem észre, nem tudom, hogy ezek elfogynak-e, vagy automatikusan mindig kapsz egy újat. Ne, jönnek, meg azt hiszem, hogyha megveszed a pes akkor van még egy slot, ami megnyílik, és akkor egyszerre uh -huh. több küldetést tudsz csinálni. És ezeket euh, lehet csinálgatni. Igen, igen csak a, amúgy már mondták a, mondták a fejlesztők, hogy ezt át fogják dolgozni, mert egyrészt az, hogy lassú, tehát hogy csak a küldetésért kapsz, bár még ez annyira nem is probléma, a, a, a nagyobb gond szerintem, és amúgy erre több játékos is felhívta a figyelmet, és ez nekem felesetűnt először, hogy sokszor a küldetés nagyon nyakadt hülyeséget kér tőled, uh -huh. amivel nem vagy a csapatodnak a hasznára. Hogyha te most elmész játszani egy csapatversenyt, mondjuk egy capture the flag-et, ahol a zászlót kellene állandóan mondjuk futkorásznod, meg hoznod ide oda, -oda és közben a küldetésed meg az, hogy mondjuk nem tudom, ugorjál század Maga a játék egyébként az az érdekes, hogy egy teljesen old school arena shooter, ahol, ugye te is mondtad ezt a Capture the flag hogy az egy ilyen mély játékmód, de egy nagyon. <gül> És <gül> valamiért játszanak is vele, hát hogy azért, mert... Ritka mond, <gül> is. Igen, igen. Viszont azon, azon le vagyok döbbenve, hogy mennyire nem tudnak az emberek Capture the Flag játékmóddal játszani, Múltkor néztem egy. Az utóbbi egy... időben nem is voltak ilyenek. E -hát... Majd capture, the flag játék mód? Általában beleokszokták játékokba, aztán rakod. nem játszik senki. Ja, vagy, vagy nem feltétlenül így hívják. Tehát, hogy de, de úgy, úgy, úgy szokott igen. ilyes. Szerintem a kodokban szokott lenni ilyen, nem? Talán. Ja, hát, már csak a... azért mondom, hogy én nem tudnám megmondani, hogy mikor láttam utoljára Ja, játémpan. de amú... nem, nem. Tehát így szépen lassan kikopott. Amúgy így apránként. Igen, hogy az, az embereknek finnyuk is sincs, hogy hogy kell játszani. Tehát eleve ez, tehát ezért is szokott ennyire kikopni ez a játékmód, hogy mindenki TDM-et játszik benne ugyanúgy. Tehát lövik egymást, és lesz a a És így múltkor néztem egy podcastot, alá, vagy nem podcastot, egy, egy streamet, ahol elvileg Gamer magazin újságírói játszottak, és finnyuk nem volt, hogy kell játszani Capture The Flag-et. Tehát próbálták felvenni a... A saját zászlójukat nem sikerült, hát nyilván, mert, ott azt mert, mert oda kell visszahozni a zászlót. Igen, igen. Meg nem a saját zászló, nem amikor ellopják, tudod, és lelővel az elemét, aki elejti az zászlót, akkor te nem tudod felvenni az zászlót, hanem ott kell állni rajta egy darabig, és akkor automatikusan visszakerül. Hát ilyen egy-két másodperc szokott helyen. lenni a, a, a. zászló. Nem sokáig, de azért egy kicsit talán tovább kell várni. De azért, hogy ennyit kell csinálni. És így meg teljesen zavarod, vagy azt miért nem lehet felvenni meg hogy hova kell menni a zászlóval, hát nyilván az mondjuk alap, hogy azt a saját zászlóhoz kell visszavinni. És amikor a saját zászlód nincs otthon, akkor nem tud visszavinni. Igen, hát akar, akar akkor ott kell várnod, várnod, igen, és meg kell várnod, még a csapat többi része csak megoldja. Egy kicsit szomorú, hogy az ennyire bonyo, bony, idézőjelben hogy a bonyolult játékokat már nem nagyon tudják az emberek játszani. De azért, nem tudom, belerázódnak egy idő után, is. És... Nem Amúgy jó, hogy így visszatérnek ezek a retro dolgok. Nekem... Inkább, hogy nem tudom, hogy te mennyit játszottál vele a játékkal, mert azt láttam, hogy annyit pont elég ideig játszott, hogy kibannoljanak, de, de, de azt lesz, számít. A... Tehát, hogy én csak annyit akartam ezzel mondani, hogy én most megmondom nektek pontosan, hogy nekem ebben a játékban 40 percem van, és ez alatt, ez alatt egy meccset tudtam játszani, és azt is kinkeservessem, mert a menürendszer az egy, borzalom, meg amúgy lehet, hogy nem kellett volna rögtön a start után letöltenem és elindulnom játszani, mert a szerverek azok, atya úristen, szétlaggoltam teljesen, alig dobott be a meccsbe, ott vártam, vagy 20 percet az, hogy bedobjon, és az, hogy melyik playlisten, milyen meccsek vannak, és hogy közben én hova tudok kattingatni, és amúgy most én kiválasztok-e valamit, vagy változik-e valami, közben, hogy most a gép ellen játszok, vagy emberek ellen, én látszottam sok játékkal, tehát nem tartom magam teljesen hülyének hozzá, de ez a menü, ami volt, hát komolyan mondom a régi Kodok menüjét meg a BF menüket sírtam vissza, pedig ott sem volt semmi logika benne. Várjál, tehát az új battlefield a menüje az ehhez képest még jobban a pokolban kovácsolódott, tehát hogy ez ahhoz képes fantasztikus. Úristen, hát akkor eddig Azt s akartam megvenni az, az új BF-et, ezután sem az fogom akkor. Ugye, Na igen, a... amúgy, de te de, de miért Rájus, csalsz amúgy? vannak ott dolgok, akkor utána már tudni fogod, de hogy addig meg a... De amúgy szerve... te most ezt meg akartam kérdezni, hogy miért csalsz egy olyan játékban, ami csak most jött ki? Na már ezt elmesélem életem kibannolva. Na halljuk. Hát én, is, én is kezdtem játszani az elején, amikor megjelent a játék, és hát akkor nem volt olyan nagyon jó állapotban, meg a szerverek is akadoztak, kidobták az embert, és így nem volt olyan meccs, amit ne tudtam volna végig tehát, amit, amit végig tudtam volna játszani, mert állandóan kidobott, minden mm -hmm. alkalommal kidobott. Én meg kis lelkesen, hogy hát, most majd csak, majd csak rendbe jönnek a szerverek, tudod, visszalépek, visszalépek. És egyik alkalommal már csak azt írta ki, hogy, hogy, hogy bannolva vagyok, így pirossal. De sem izé, hogy meddig, meg hogy miért, meg nézé, bannolva vagyok, sziasztok! Én meg így streameltem streameltem tudod, és így nézek, mondom, jó, hát akkor ez a stream ennyi volt, srác. Nem is tudom, mennyit játszottam vele. Mondjuk azt kiírhatta volna mint a, mondjuk a csébe szoktak írni, hogy mondjuk túl sokszor hagytad el a meccset, hát, és akkor most fél óra, vagy, vagy egy óra, vagy valami ilyesmi. Hát semmit nem írt ki másnap már egyébként nem volt rajtam a banda, de hogy ez így tök vicces, hogy nem tudják megcsinálni a játékot, és ezért engem büntetnek, tehát az mi már? Igen. Jó, mondjuk ez azért jó dolog, hogy a kilépkedő játékosokat, azt, az, azok retorziót kapnak, hogy de, nem lépnek, csak úgy ki. Az úgy tök jó, de, de akiket kivág a rendszer, azt az, az ne, azt valamilyen különböztessék már meg. Tehát, hogy az Aj, a baj, igaz. hogy most kiadták ezt a játékot, és ugye, ha minden igaz, decemberben jön a kampány. Ha minden igaz. Igen, Szerintem. Igen. És ezen a játékon én, játszottam, tök jó volt vele játszani, tényleg ilyen retró semmi extra, tehát hogy ez egy olyan hélo vagy, vagy olyan, hogy kvékesten volna, vagy vagy uh -huh. volna, vagy valami ilyesmi, uh -huh. de hogy ez Teljesen a játék... Igen, de hogy ez a játék még, ez, ez közel sincsen kész. Tehát, hogy egyszerűen olyan átgondolatlanságok vannak benne, és én, ne, én nem értem, hogy ezt... Vagy akkor mondják azt, hogy ez early access, és akkor azt mondom, hogy jó, oké, semmi gond. Nem, igazából ez egy beta amúgy, tehát jelenleg még De nincs benne a nevében, az a baj. Nem tudom, valahol, tehát nincs lágrom, sehol, de én mindenhol azt hallom, hogy ez még a béta, ez még a béta. Úgyhogy ez elvileg még egy béta. nem véletlen, nem hogy, az hogy, az minden az minden az. hogy ingyen adták ki. Ja, igen. igen. Ja. igen. Meg ah, nem rossz az. Tehát, hogy majd és azt néztem, az hogy a játék az nem is külön lesz, tehát hogy a, a hadjárat, yeah. vagy hát a kampány, azt ehhez veszed meg DLC-nek. Tehát, hogy a, igen, a, igen, igen, ez lesz a keretrendszer. Igen. Konkrétan, jó, most is ott van. Úgyhogy ez ja, ja. is Hát ez mondjuk egy tök érdekes koncepció. Igen, igen. Ja, szerintem jól csinálták, mert valószínűleg ők is látták, hogy az arena shooterre manapság pénzért nem nagyon van kereslet. Tehát ha mégis veszik a Halo játékot, akkor vazzag az emberek majd a kampányt végjátszak, és utána úgy leteszik. Tehát nem nagyon fognak itt lövöldözni. Mm. Viszont ezzel, hogy azt mondják, hogy oké, okay, akkor a multi az legyen free to play, ezzel biztosították egyrészt azt is, hogy mindig lesznek benne playerek. Mert hát ingyen ki nem akar Halo multizni. Hát ígyen van, hát megéri az árát. <gül> Szinte biztos. Meg, meg így nagyobb embertömeget tudnak lefogni a passzsal is, mert akkor hát ő nem venné meg a játékot, de mondjuk a passzért azért fizetne a, -be, a, a multiba, hogy ott ki tudja farmolgatni a kis hülyességeit. Szóval szerintem rohadt jól csinálták, hogy ezt így adták ki. És lehet, hogy jövőben, hogyha ez így bejön nekik, akkor eg egész sok játék fogja ezt csinálni, hogy figyelj, a multit azt megveheted vagy megvetően ingyen, és a kampány meg hozzá, vagy én nem tudom. Sőt, így akár egyszerre több kampányt is lehetne. Tehát, hogy most oké, okay, ez a Halo Infinite-nek lesz a kampánya, de simán lehet az, hogy nem csak DLC-ben gondolkodnak ilyen szinten, hanem mondjuk a következő, mondjuk a Halo Infinite 2, az akkor erre kap egy grafikai ránc mint update, a multi, és ugyanúgy meg tudod venni a DLC-t, mint a teljes játékot. Igen. Mondjuk ezt olyan játék nem működhet csak, ahol nem a multi miatt veszik a játékot. Még egy kodnál ez szerintem nem működne, mert szerintem nagyon ja, sokan nem, vannak, igen. akik azért, azért veszik a játékot, hogy multizhassanak, és mondjuk a kampányjal egy kicsit játszanak. Ne, nekem is végig játszani még a kampányt? <gül> Lehet, hogy majd ma befejezem. Nem tudom. Azért a Halo-nak nagyobb sztoria van. Igen, tehát azért, igen. igen azért, azért mondom, mondom hogy... hogy igen. Egy, egy egész, egész nagy volumenű sztorit összehoztak már ott az elsők egy-két részben, és ahhoz az ilyen nyílt lesztem. Ne, én nem? tudom tudok semmit. Azt mondták, azt mondták, hogy nyíltabb lesz. Uh -huh. És hogy egy a 8-10 óra, tehát mondjuk ezért is például a kódnál ezt nem tudnád megoldani, mert a kódnak a kampánya ez egy 4 óra. Tehát azt az még végignézett youtube on mint hogy egy filmet a nagyjából. Itt meg azért, hogyha kétszer-háromszor annyi tartalom van benne, akkor azért már lehet, és sokan megveszik. Meg tényleg, amit te is mondtál, hogy azért egy olyan alap háttérlet felépítve a világgal, meg a, meg a benne szereplő karakterekkel még annak idején, amire bővel lehet építkezni. Tehát itt, itt a story storyban erős a, a Halo. Igazából. És gondolom, ők is látták akkor, hogy a az, az így az így jó lesz. Ja. Van belőle valami film. film is, nem? Vagy, vagy csak ilyen animációs? A animációsok azok biztos, hogy vannak. Meg szerintem most valami sorozatot is akarnak, mert azt is promózták, hogy lesz valami élő sorozat. Élő. Az viszont élő szereplős lesz ha minden az. a minden igaz. nem készül. Ja igen, a LOL árként azt mindenki nézzenek, Meg kurva jó lett. Szerintem. Úgy, és ezt úgy mondom, hogy engem a LOL az nem érdekel. Tehát, hogy én mindig dotás voltam. Ezt az elején kibeszéltük itt a... <gül> az előzményekben. Igen, ki, ki mennyire volt Nekem majdnem Igen. 2000 órám van benne, csigaznek meg több, mint 2000 órán. Igen, úgyhogy csigez sokkal dotássabb volt, mint te. Már ne is haragy. Hát ne Én a Warcraft 3-as meppel játszottam rengeteget előtte, mielőtt a Na, Nekem meppel. viszont meg az nem volt meg annyira. Meg hát Ez arról nincs előző. is statisztika, úgyhogy ezt bárki mondhatja amiről én mondom, valami, oké, én mondom. De nem hiszünk neked, hát ezt mondom, nem hiszünk. nem érdekel, <há> engem nem érdekel. Nem azért beszélek, hogy elhint, Hát hogy kimondjam. <hállt> ja, úgyhogy nem tudom, nekem annyira nem tűnt ez ilyen szutyok játéknak ez az Infinite. Voltak benne az elején problémáim, aztán a ki, ki, kidobogatás is az egyik ilyen, meg én azt vettem észre, hogy belehet, nagyon érdekesen megcsinálva az Options, de be belehet állítani, hogy neked mi a minimum FPS, amit szeretnél. És nekem egy idő után azt csinálta a játék, hogy így látszódott, hogy mintha az FPS így fogyna elfele, és ha, ugye, én váltottam 60 FPS-re, hogy az legyen a minimum, és egy idő után elkezdett így kockásodni, mert látszod, hogy veszi le a felbontást, ja, hogy, meglegyen a hogy, a 60 FPS. hogy meglegyen az FPS. És, így ezt és ez cool abból, így, így az egy játék közben? Aha. Hát így, mintha a szemem romlott volna el a játék közben, én néztem, hogy érdeztem volna. De a játék elején még viszonylag volt FPS, aztán valahogy egy elfogyott, és így a felbontást így elkezdte elcseszni. És így látszott a játékkól, hogy kockásodik. Jó, ezt egy update-tel megoldották, mert utána már nem volt ilyen problémám, de ugye az ilyen, ilyen fura. Mint ha valami, valami memória, vagy a videó memória, vagy a sima memória elkezdett volna fogyni csak úgy. Hát hogy én, én mondom, kipróbáltam, és úgy... A, tehát amikor bejutottam, az úgy nem volt olyan rossz, csak úgy voltam vele hogy jó, inkább várok egy-két hetet, addig talán kipofozzák a szervereket jobban, és akkor már jobban működni fog. Igen, yeah, szerintem egy tök jó pofo Most bejött az event, valami Fiesta, nem tudom micsoda, aminek a lényege, hogy olyan játékmódba kell játszani, minden félét, ahol random fegyverekkel indulsz. És itt az éli durval fegyvereket is berakko random, mert ugye alapjáraton a pályán tudod összeszedni a az extra fegyvereket. Tehát van nálad egy Assault Rifle kb. Meg, meg egy pisztoly. Meg egy pisztoly, igen. igen. És akkor valamelyiket le tudod cserélni, a pályán egy másik fegyvert, meg van ilyen gadget, amit szintén nem kapsz az elején, de azt is tudsz találni a pályán. Nekem a grappling a kedvencem szerintem az a legjobb. A legfanabb így csapatni. Ne, vannak benne jó ötletek, csak még, még, még, még kell egy kis idő, amíg Ja. Kipozzák a rendszereket. manapság ezek az arena shooterek ilyen, ilyen fapadosnak tűnnek, tudod, hogy így. Nem sok minden van benne, de az legalább úgy, úgy működik. Tehát mm -hmm. rohangáltok, lövöldöztök. Így, így ennyi. Hát jó, egy arena sokkal többet nem is lehet igen. nagyon várni. Igen. Néhány zászlót el kell vinni. Jaj, igen. Valahogy, arra kézzüljetek fel. De körülbelül... ja, meg van a -e benne járművek, amik elég op -k. És az elején az fura volt, hogy ez is érdekesen működik, hogy beszálltam a járműbe, és így nyomkodtam a gombokat, hogy jó, de melyikkel szállok át másik ülésbe, mert hogy már minden játékban az meg van csinálva. És nem itt úgy működik, hogy amilyen oldalról beszállsz, és ahova beszállsz, ott ülsz és csá. Tehát ha te hátulról szállsz be, akkor tudsz a, türetre, a beülni és lőni. Ha te oldalról szállsz be, akkor vagy a vezető ülésbe üsz, vagy az años ülésbe. Hm. És akkor ez így működik. Ja, de de is ha meg utána már tudod, hogy az így van. Ben... Ja, meg ki lehet rángatni a másikat. Tehát, ha például egy grappling hook-kal meghúkolsz valamit, akkor... A kihúkolod, mint a t ba Ez ilyen jó magyar mondat volt, most ezen gondolkodok. hogy egy grappling hook-kal meghúkolsz valakit, az kihúkolhatod Igen, Ez egy, egy ilyen, ilyen húglis podcast. podcast. Az De, igen. most a grappling hook-ot hogy mondod magyarul? Vonóhorog? Tehát ha rádolod valakire a vonóhorogot, azt kivonhatod az ülésből, és bevonhatod magad az ülésbe a helyére. Nem lehet Tövészi, sokkal jobb az a, a baj. Nem lehet sokkal jobb. Ugye? Ugye? ugye? <gül> ja, úgyhogy ennyit tudok elmondani a Halo Infinite multiplayer részéről. Jó van. Nekem bejött. Én meg is vettem a pénzt benne, hogy legyen én, mit farmolni. Én és... azt még nem, de majd én, én mindenképpen vissza fogok nézni, megnézem, hogy, hogy milyen, hogyha már működőképes lesz jobban. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak vele csinálni. Szerintem már az, legalábbis technikailag. Tehát, Jó, nem töröltem nem le. Nem hogy, hogy le, Pont ez bizonyítja szerintem, hogy nem töröltem le, hogy abszolút nem nem azt mondtam, hogy jó, ez egy rakásszal, és a békén, hanem majd később... Ja, Jokerel szoktunk játszani, neki, a, neki ez az év játéka? Már most? Hát az <gül> akkor bővel jó, megúszta, mert ingyenes. És hogy ő, hogy ő nem és az ő izénről tolja, Csak uh -huh. úgyhogy... Hát játékosok is vannak, úgyhogy igazából free-to-play, igyebb van, játékosok is vannak, lőni is lehet benne. mi kell még? Mi kell még? Milyen töltöd még? <gül> é. É. És akkor evezzünk más földekre. Mezőgazdasági vizekre, így van. Először is szeretném elmondani a kalandomat a Farming Simulator 22-vel, ugyanis én még ilyet most hey, hey, nem megjól hey, Gyerekek is minket, úgyhogy... Ja, nem olyan, ez nem olyan affér, ez másféle. De komprétan, hogy úgy működött a játék, hogy kaptam egy kódot, amin be tudtam aktiválni. Eddig teljesen normális. Ott írta a levélben, hogy ezt nem a Steam-en kell beaktiválni, hanem az oldalon. Konkrétan az oldalra beléptem, beaktiváltam a kódot, letöltött egy, egy tömörített fájt, amit kicsomagoltam, volt benne egy exe, elindítottam, az felgyavott egy ilyen keretrendszert, ahova be kellett írnom még kétféle kódot, és úgy letöltött, Tehát konkrétan úgy éreztem magam, mint a régi ilyen japán MMO rpg eknél ott kellett mindegyikhez külön ilyen letöltő launcher szenvedni, és itt is ez volt, és én nem is értettem, és konkrétan úgy rakta föl a játékot, hogy utána, így kicsomagolt egy mappába, ahonnan el tudtam indítani, de például, ha le akartam törölni, akkor a Windowsból nem tudtam letörölni, hanem oda kellett bemennem a mappába, és ott uninstallálnom. Szóval én még ilyet, én ilyet nagyon régen láttam. Kicsit fura volt. Azért tegyük hozzá, hogy azt a játékot meg lehet venni szímen. Ja, igen. Ha egy igen, igen, jó példányt kap az ember, akkor valószínűleg steam kell. Persze, egy persze. Játék telepítése és indítása Így van, csak egy kicsit fú, fú, furán működött, meg, amúgy a honlapjukon is meg lehet venni külön, hogy nem Steamen-esen, és az lehet, hogy így működik még. Ugyan lehet az, ez a verzió van. Ott kicsit fura volt. Viszont ami, ami nekem tök volt ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy nektek nincs az, az érzésetek, hogy ez a farming szimulátor évente jelenik meg. Ezért van egy évszám a végén. Igen, én is ezt gondoltam. 22. És rohadtul nem. Tehát az előző az három éve jelent meg. Tehát a Farming Simulator 19 volt ja. az utolsó, ami megjelent. És három évente jönnek ki, és szerintem ez egy tök jó ötlet, és simán lehetne a FIFA nál meg az NBA-nél, meg az összes ilyen játéknál, a Kodnál, akár jó, mint a Kod három évente jön ki, mert mások fejlesztik. De hogy ők úgy csinálják, hogy kiadnak egy játékot, ami nyilván fejlődik valamennyit az előző részhez képest, Utána három évig ingyenes, illetve fizetős DLC-kkel életben tartják, hoznak bele új dolgokat, meg ugye nyilván van benne támogatás is, tehát, hogy a, bárki készített bele bármit. Utána kiadják az új játékot, ami fejlődik az előző képest, plusz az, azóta a, a három év alatt megjelent összes DLC tartalmát alapból beleépítik, és ebben majd megint új DLC-k jönnek három évig, és akkor jön megint egy. És így pont a három év alatt annyi idő telik el, hogy lehet fejleszteni a játékon, és látod azt, hogy ez valamivel másabb, mint az előző. Nem érzed azt, mint például egy FIFA-nál, hogy minden évben megveszed ugyanazt. És amúgy ez tök jól működik. Tehát, hogy most is olyan fajsúlyos újdonságok kerültek a játékba, mint például az évszakok, mert azok eddig nem voltak benne, most megjelent a tavasz, nyár, ősz, amit amúgy ki is kapcsolhatsz, ez tök jó, ez, ez tökre a játékban, hogy az újdonságok nagy része az mind opcionális, vagy, hogyha zavar téged, és beleavatkozik a rendszerbe, akkor ki tudod kapcsolni. Tehát, hogyha te nem akarsz az évszakokkal szerencsétlenkedni, mert akkor nem mindegy, hogy mikor veted el a magokat, meg mikor aratod be, akkor nem kell. Kikapcsolod, és egész évben tavasz van. Vagy, hogyha neked azt tetszik, I I, hogy... Igen, benne, erre, erre gondoltam, hogy így a farmer így gondol egyet, és azt mondja, nézd már, jön a tél. Options... Ja, igen. Jó, jó, jó. az a valóságban ez nem így működik, de a játékban tök jó megoldható. És amúgy tök jó meg is van csinálva, tehát hogy mindegyik gabonafélének, meg mindennek, amit, el, amit be tudsz aratni, meg vetni, meg ilyenek, mindegyiknek megvan az, hogy például valamelyiket áprilisból lehet ö, előtetni, és akkor utána a betakarítás, meg mondjuk szeptember, és akkor télen, meg télen, van. télen nem tudsz vetni nem semmit, akkor ö, ilyen ö, meleg kell venned, meg ilyen kisebb növényeket, amik elélnek a hidegben, és sokszor azt érdemes csinálni, hogy amit betakarítasz, azt elraktározod, mert télen, amikor szezonon kívül van, akkor ér a legtöbbet. És amúgy ez is egy tök jó újítás a játékban, ez, ez a másik, ami még nagyon tetszett, hogy, hogy most már eddig az volt, hogy mondjuk meg volt a gabona, meg mindent megszerezte, és azt el tudtad adni, és ennyi. Most viszont el tudod vinni a malomba, hogy lisztet készítsenek belőle, a elviszed egy pékségbe, hogy ott kenyeret süssenek, és azt el, és nyilván többet szenvedsz vele, de több pénzt is kapsz, viszont ez is csak opcionális, tehát hogyha ezzel te nem akarsz szenvedni, akkor fogod azt leadod a gabonát a francba, kevesebb pénzért, de nyilván nem kell annyit foglalkoznod vele. És ezek ilyen tök jó apró dolgok, bár hogy őszinte legyek, egyik sem igazán újdonság, mert az előző részben ez modokban mindegyikben benne volt. Tehát nagyjából a készítők azt csinálták, hogy megnézték, melyik modok voltak a leginkább érdekesek az előző részben, és azt fogták, ezt belerakták alapból, de legalább jól rakták bele, viszont a. Ami... Ezek ilyen user által csinált modok? Igen, az előzőben igen. De ugye ebben már hivatalosan is bekerültek. Tehát például az évszakok lehetősége a 19-ben is benne volt, csak, csak modolni kellett, ide-oda másogatni a fájlokat, meg sokszor bagos volt meg ott, hogyha például bemásoltad, akkor nem tudtad kikapcsolni, vagy változtatni a hosszúságát, mert azt is tudod csinálni. Hogy is tudom, a... hogy -e? Ilyen modern van a játékban. Ú, nagyon durva. Tehát, hogy például. Van az a... a mezőgazdaság az ilyen durva téma. Igen annyi traktort, meg ilyeneket kombányt, meg ilyeneket pakolnak bele, ami nincs benne, vagy hogyha nem a hivatalos licencet kapta meg, akkor megoldják, meg új pályákat tesznek bele, meg ilyesmi. Úgyhogy ez tök durva, hogy, hogy hova fejlődik a játék ingyen, ha úgy veszed, miután megjelent. Tehát nagyon kemény, hogy mennyi mindent gyártanak hozzá. És ez az is tök jó amúgy, hogy moddal igen, belepakolják. Igen. Mert hogy neki nem kell liszenzdiát fizetni, érte, hát és mégis benne van a játék. Pontosan, és hogyha, mondjuk, és hogyha mondjuk tényleg, hogyha meg, meg itt a példát is látjátok, hogyha jön egy olyan mod, ami meg tök jó ötlet, azt meg berakjuk a következőbe. Hát csak azt mondjuk, hogy na, ez a megcsináltuk jobban. Viszont amit tényleg megcsinálhatnának jobban, és ami annyira nem működik, az, a, az még mindig a, a maga a játéknak a motorja, ami az előző résznek az agyon húzott változata, meg még az az előtti részben is ez volt szerintem, és a fizika, meg maga a grafika az olyan eléggé lehangoló. Tehát az, hogy a, mondjuk maguk a gépek azok tök jól néznek ki, de a, a világ az annyira kihalt, meg annyira steril, tehát, hogy alig vannak emberek a, az autók úton, a, alig vannak állatok kinna a mezőn, tehát vannak őzek, meg madarak, de azok is csak ilyen, nem tudom, 200 méterenként, és... A fizika is olyan furcsa, mert a talaj, már nagyon, sok, nagyon régóta kérték, hogy a, a talaj az ne 2 skin legyen. Tehát ne az legyen, hogyha mondjuk átmész és beboronálod, akkor áthúzol egy skint egy másikra, hanem hogy tényleg legyen 3D-s talaj, ami kihat a vezethetőségre, hogyha például esik az eső, sáros lesz, vagy ilyesmi, teljesen teljesen máshogy kell hozzáni, de ez nincs meg. És amúgy is a fizika is olyan fura, hogy olyan érdekes, tehát, nem azt mondom, nincs elrugaszkodva a valóságtól, de hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ez a holdon játszódik, én elhiszem. Mert néha ilyen tökérdekes anomáliák vannak, olyan furán vezethetőek az autók, vagy az autók, hát a traktorok, meg ugye van benne autó is, hát végig az autók is. De nyilván tehát érezhetően javult az előző részhez képest, de még mindig nagyon fura meg az, hogy képes vagy beakadni bárhova, mert ilyen semmilyen kölcsőhatásban nem vagy. Tehát, hogyha be akarsz menni egy szűk helyre, akár gyalog, akár autóval, akkor ott simán és akkor vagy visszatöltesz egy korábbi játékmentést, vagy pedig imádkozol, és valahogy ki tudod magad szenvedni. Szóval azért van még mit fejleszteni a három év múlva érkező, következő részhez, hát reméljük majd meglépik. Mert azt nyilatkozták a készítők, hogy ebbe a motorba már több nagyon nem fér bele. Tehát mindenképpen érdemes lenne akkor lecserélni ezt valami másik ja. grafikus motorra. Talán meglépik, majd meglátjuk. De jó az irány, meg amúgy nem rossz a játék. Tehát aki, aki imádja ezt a tikon, meg gazdasági szimulációs dolgokat, ahol el kell szöszölni mindenféle dologgal, és nagyon komolyan bele kell ásnod magad ezekbe a részletekbe, az imádni fogja ezt a játékot, mert tényleg arra rohadt jó. Csak érződik rajta, hogy, hogy hol van az a a szegmens, ahol lehetne rajta javítani, hogy még jobb legyen ez a játék. De ettől függetlenül tökre ajánlható, úgyhogy aki mondom szereti az ilyet, az nyugodtan vágjon bele, mert tök menő traktorozni. Elnéztem wiki oldalon, hogy milyen motor fut a játék alatt, és ott nem írja. Nem, hogy ilyen saját fejlesztés, saját engine-nyük van. Az mindig veszélyes. Hát igen. Meg azt lecserél, nem. nem nagyon tudod mire. Mert ugye minden a Há, sajátban nem. van megírva, igen, mert igen. hogyha valaki egy régebbi Unreal-ban megírt egy játékot, akkor az új Unreal-ra viszonylag fájdalommentesen tudja update -el. jó, nyilván az új dolgokat csak akkor tudja benne használni, hogyha úgy írja meg az update-et hozzá, igen. de hogy egy saját motor cserélje... Hát az... Jó, de mondjuk van rá három évük, tehát nem... Hajtja őket senki, tehát nem muszáj jövőre kiadni a játékot. Vagy hogyha szerintem azt nyilatkoznák valamikor két év múlva, hogy több idő kell, és most több évet kihagy a sorozat, de cserébe lesz egy új motor, meg egy új fizikai rendszer, meg minden, akkor szerintem a rajongók belemennének, mert most nagyon sokan ezt kifogásolják. hogy csak ez csak akkor még. egy darabig nem lesz belőle pénz? Jó, ja, hát igen, persze, persze. Ez meg az a játékipar, meg csak a pénz hajtja. Tehát, hogy igen, mondtam. De amúgy pont ezen gondolkodtam, tehát hogy a hogy emiatt is hoztam itt, hogy a Halo-nak is ez a rendszere, hogy, amit beszéltük, hogy ingyenes múlt és dlc be jön a kampány is, hogy ezt hányszor lehetne eljátszani, mert egész jónak tűnik ez a, ez a szisztéma, és hogy itt a farming szimulátor is, hogy három évente jelenik meg, hogy lehet, hogy, hogy ez lenne a jó az ilyen gyakrabban jelentkező sorozatok esetében Én is, de. hogy több évet ki Itthon nem működne. Mert itt ahogy mondtad, az új rész az mindig azt csinálja, hogy a régi részt update föl, és belerakják a modokat, amik már amúgy benne vannak az előzőbe is. De jó, de azon az az kívül van. is raknak bele, tehát azon kívül is javítják. Tehát nem, nem annyi az hát, új rész, hogy azt az. hogy, hogy belerakják, érted? Jajó. Ja. Hát, szóval a... Te egy update veszel meg minden évben. De például ezt, ezt meg lehet csinálni. A farming szimulátorban. Igen, de például ezt mondják már nagyon régóta a FIFA is, hogy miért nincs az, hogy mondjuk kiadnak egy keretrendszert, és akkor. A legfrissebb játékos mozgásokkal, meg, meg ilyesmi, és egy év múlva letöltesz hozzá egy DLC-t, amit meg tudsz venni. Már és azt mondhatom, hogy 60 euróért szerintem. Azt nem azt, tudnál kell eladni. Azt értem, de mondjuk, ha 30 éve eladnád, azt is megvennék meg így is annyi meg, pénz jön el... rajta. Az a baj, hogy 60 ér is megveszik, tehát miért? Ja, meg vagyok. ez is igaz, igen. Így van, így van. Tehát meg egy... amúgy e ezen, ezen én az ilyen ne jó, hogy mennyi pénz keres az eladásokkal, mert szerintem a játékeladások töredéke az, amit utána a pakkok nyitogatásával, meg a, a MyTeam-es ja, hát, izével behoz. Hát ott, atya úristen, milyen pénzek forognak. Hát azt szerintem föl se bírjuk fogni. Meg a FIFA-nál nem tudom, hogy van, de hogy az emberek szokták mondani, hogy például a cód, ó, volt ez ugyanaz, mint nem tudom, már 10 éve, és roadtul, nem. Ha megnézed a motorot, azok is roha sokat felérnek. Tehát ha ott van például a Modern Warfare-nek a, a motorja, az, az előtti kodokhoz képest, tehát például a vv 2 hez képest a modern Warfraom. No, no, no, no, no. no, no, no égés VV2. Az én ezt a vv 2 mert ez egy jó játék volt. Az egy jó játék volt, amikor az megjelent igen. De azért azóta egy csomó grafikai fejlődés volt, amit. Én múltkor feltettem megint a VV2-t, és már nem, nem tűnt olyan szépnek, mint amire én emlékeztem. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy évről évre ugyanúgy néz ki a kod, de hogy ez rohadtul nem igaz. Nem, mert fejlődik. Most egy fejlődik, viszont azt nem lehet elvitatni tőle, hogy a kód, az aktuális kód, amikor megjelenik, az mindig grafikailag valamilyen szinten elmaradottabb a csúcs kategóriási játékokhoz képest. Legalábbis szerintem, szerintem ez majdnem szerintem mindig ez így. Régen, ez régen igaz volt, de szerintem mostanában már a többi játék nem olyan szép, hogy a kod így utolérte őket. Tehát, nem tudom, a mostani kodnak nak a kampányában szerintem marha jól néz ki mindent. Régebben az volt mindig, hogyha egymás mellé tettél egy Battlefield-et meg egy kodat, akkor így... A sem mondani, hogy Kanyarba sem. Kanyarba sincs a COD a képest. Most megjelent a 2042, és hát ott azért vannak problémák, és most azt lehet mondani, hogy ez kanyarba sincs a kothoz képest. De akkor nem azért cserélődött meg ez az egész, mert a kódra a több időt fejlesztettek, vagy azt jobban odafigyeltek, hanem akkor tényleg, amit te mondta, hogy a többi is játék is. lett szar. Is is. szerintem a kódban azért a grafikán most már látszik, hogy többen dolgoznak rajta, meg jobban néz ki. Meg ott is azért volt változás, így a motorral kapcsolatban, meg minden szóval azért az látszik. látszik. Meg hát az is hozzátartozik, igen, hogy ez a Betőfél nem sikerült olyan jól. Tehát így néztem összehasonlító videót, ugye vannak Battlefield 3-as pályák benne, és így egyszer nem, nem tudnám azt mondani minden alkalommal, hogy, hogy amúgy az új Battlefield, Battlefield 3-as pályák az új Battlefieldben jobban néznek ki, mint a régiben. Már máshogy néz ki, az látszik rajta, de van, a víz az például olyan watchmine lett most a 2042-es kódban, a Battlefield 3-as módokban egy hihetetlen, tehát olyan, nem is tudom, hogy tudták megoldani. Majd van itt egy játék, amiről beszélgetünk, és éppen tegnap játszottam vele, és ott mondtam, hogy srácok, nem akarom nagyon összehasonlítani a betőféldel, itt jobban néz ki a víz. <gül> de... Az van neki ennek. Na, de még ne kanyarodjunk el. Még a farming szimulátorról, ha van, amit szeretném. Nem, nem, én így én, én megvoltam, úgyhogy mehetünk tovább a nagyláb felé. Menjünk tovább? Menjünk, na menjünk nagylábban, éljünk? Oké. Okay. Hát ezzel tegnap játszottunk, ez egy... Ez a játék címe, hogy Bigfoot. Ez egy kis indie játék, még korai hozzáférésben Jeti van. Ilyet most... Igen, igen. És te ezt kell csinálni benne. És... Benne volt van. azt hiszem Humble bundle -ben volt benne, szóval annak lett meg nekem is. És a játék lényege az, hogy ezt lehet játszani úgy kóba, hogy gép ellen, tehát, hogy a levadászandó Bigfoot vagy Yeti, mert az, hogy ez nem ugyanaz a kettő, mert a Yeti az fehér. Jó, a Yeti tehát... a Himalájában van, az igen. A, igen, igen. Amerikában. Igen, igen, igen. De mind a kettő le válaszni, mert most van benne két pálya, és a harmadikhoz oda van, hogy coming soon, tehát ez is készül. És a játék lényege az, hogy van, van egy kis csapat, ők mennek az erdőbe, össze kell szedni az elején ilyen cuccokat, kicsit ilyen, kicsit a fazmofóbiára hasonlít az a része, hogy tudsz fölvenni kamerákat, meg minél szírszart, amit pakolgatsz az erdőbe, és akkor így meg, meg le kell fényképezni, ilyen nyomokat, meg lényegében erre is kapsz több pénzt, hogyha megtalálod a jeti vagy a nagyláb áldozatait az erdőbe vagy a, a hóba. Ú, azt hiszem, hogy az Ezeket ürüléket le kell, kell fényképezni ürüléket nem találtunk, de mondjuk ez is kúra vicces, hogy Tudsz lábnyomokat találni, de az is ilyen nyomként. Tehát nem az van, hogy ott mennek a lábnyomok, hanem nézd, ott van egy lábnyom, és tudod fényképezni is. Ez nem vezet sehova. Igen, ez nem vezet sehova. ez végig úgy megy az egész játék, hogy a nagy lábnak, meg a. Nincsenek lábnyomok sehol. Egy viccelődtünk is, hogy itt. Ezért repülve mentek ezek mindenhova. Mert, mert tudsz találni lábnyomot, de hogy az egy, egy ilyen dedikált lábnyom, hogy azt néz, azt le lehet fotózni azt fotózni. Mondjuk még, még senki nem látott hivatalosan így bigfoot szóval lehet, hogy repülni is tud. Tehát ezt nem tudhatjuk. Igen. Meg vagy a múl... nem tudom. Vagy teleportál, igen. Simán benne van. Van a Jack Blacknek az a... Teenage uh, D nevű formátuma, amit tudom igen. énekel, és uh, van egy számuk a Bigfootról. Hát ott a, a Bigfoot az eltíről, a... Ja, igen. És ott repül. Ez és igaz? Igazából lehet benne valami. De mondjuk gombáznak. ott begombáznak mind a ketten, tehát azért jó. Ott lehet, hogy ezzel magyarázhatod. Én láttam az erdőbe gombát <gül> itt a játékban, szóval teljesen valit, hogy, hogy ez, ez történt, ott is begombázik a, a játék, meg minden. És amúgy a játék lényege KB tényleg az, hogy mentek és keresitek ezt a valamit, és ha rátok támad, akkor, nem tudom nekem kicsit az evolv jutott eszembe, hogy valamilyen szinten hasonló játékmenete, de itt megspékelték azzal, hogy itt neked nincs így végtelen meg ilyen gecsitek meg minden, hanem neked is keresgélni kell a pályán, és ilyen kunyhókat keresni, belenézni ott ilyen mindenféle dobozokba, háti zsákokot. Hát tehát ez a, ez a loot system benne van, meg az a mechanika, hogy a nappal meg az éjszaka váltja egymást, és éjjel az van, hogy a... Bigfoot van előnyben, mert akkor kevesebb sebzést kap, ben, nem tudom, a Bigfoot ilyet tud, hogy ha nem süt a nap, akkor nem fájnak ki annyira a töltény. És nappal meg, meg inkább az van, hogy próbál titeket elkerülni, mert akkor meg jobban fájnak neki Azt mondja, hogy 50%-kal többet kap nappal sebzést, mint, mint éjszaka. Én, én, mondjuk, az, mondjuk én a... azt hittem erről a játékról, hogy ez inkább horroros, mint akciós. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy bujkálnod kell, majdnem olyan, mint a, az, amikor a sorozatgyilkos kerget, mint ami volt a Péntek 13 uh -huh. játék, uh -huh. meg, a, meg az a másik. Hogy a Dead az, by az a Dead by Daylight, igen, hogy sok mit nem tudsz csinálni, inkább csak eltereled, és mondjuk túl kell élni reggelig, vagy nem tudom. Uh -huh. Tehát itt nem, nem gondoltam, hogy shotgunnal fogod fejbe lőni, meg ilyenek. Az olyan ilyen fura. Úgy vannak benne jelenek, mert hogy, mert hogy vannak benne jumpscare-ek, Tehát van, hogy kidől egy fa. Tehát is csak egy kidől egy fajta. Vagy felrepülnek a madarak, tudod, mint egy horrorfilmben, amikor így hirtelen egy ilyen jumpscare van, tehát ezek, ezek megvannak a játékban. Meg a is, amikor rátok támad, az kb. úgy történik, hogy nincs egy Yeti? tudod, és így, és így, kezében van egy postal állap az, azzal vertéteket agyon. És <gül> akkor kb. kb. az a lényeg, hogy nappal... és csak a levelet utolva. akarja odaadni, ez az ez <gül> agresszió. Ez postás Yeti, tudod, postás is skimor rajta, és mi meg itt le Alá kellene írni az átvételi elismer, de ti meg lelövitek. <gül> Majd máskor rendesen megborotválkozik az a postás, hogy ne nézzük gyertének <gül> És tényleg ez a játék lényeg, hogy nappal mentek, farmolgattok, szeritek össze a kis lútot, hogy legyen mit csinálni. Éjszaka és akkor éjszaka így csapdát lehet állítani neki, meg... medvecsapdát lerakni. Bár abba lehet tenni húst is, amit nem egészen értek, hogyha... ha a player játszik vele, akkor ő miért eszi meg a csapdában lévő hús, mert a... Az éját még megértem, hogy oké, okay, úgy van programozva, hogyha ott csapdába a hús, akkor rámegy, de hogy egy, egy, egy player az hogy működik? Mindegy, azt lehet, hogy próbáltam. az erősít, nem? Tehát lehet, hogy az erősít, igen, hogy tehát, tehát valamit kockást nincs az azért, tenni. Hogy, hogy erősödjön, igen. Igen, a HP-ja a HP tölti vele elvileg, mert az, az nagyon sok van neki, de hogy őt azt így tudja visszatölteni, csak hogyha az erdőbe a valászik állatokra. Mert amúgy mindenféle állat van, nyúl, mosómedve, medve, ami nem játék, vagy rátámad az emberre, mint az állat, és akkor eltűnik a HP. -t. Mert amúgy a vadászok HP-ja is olyan, hogy az se töltődik vissza automatikusan, hanem ha találsz HP-t töltőt, amit az elén azt mindenkinek jut egy kb a a.z. meg utána tudtak találni ilyen helyeken, és ez van ilyen random megcsinálva. Tehát, egy ezt csináltak sokkal jobban, mint az Evolve, hogy neked a pályán vadászként sem annyi dolgod van, hogy kergetsz egy monstát, aztán, vagy megtalad, vagy nem hanem, hogy nagyon kevés cucc van nálatok, lőszer, meg fegyver, meg mindent, tehát semmi nincs, hanem amit a kezdőhelyen találsz, föl tudod venni, meg amit a pályán találsz. Tehát nektek vadászként is muszáj bászkálni a pályán, és keresgélni dolgokat, nem az van, hogy csak prohangáltak aztán kergetitek a, a szörnyit. Még szerencse, hogy ez a Bigfoot egy ilyen kihalt, korábbi, amerikai, hadi, település közelében volt, és minden házban van töltény, meg ilyenek. Ezzel, ezzel mindig szoktam röhögni az <gül> ilyen játékokban, hogy így bemész egy ilyen kaibába, ahol se villan nincsen, se víz, se sem, és ott van benne egy M4-es nem tudom mennyi töltény. <gül> ja, Ez igen, mindig olyan fura. Ja, és a külön az, hogy, hogy valamikor átnéztem, van egy ilyen, egy hat fiókos szekrény, tehát így végig az összes fiókot egyenként meg kell nézni, és ki, hogy Emti. Majd a fiók tetején ott van egy mikrosütő, benézek és ott van a lőszer. Tehát nyilvánvalóan a mikróba tartja mindenki a lőszer, nem? Tehát mindenütt fiók üres, de a a lőszer. Hát, és akkor azt van. egyébként tök jól be is lehet állítani. Mondjad? Semmi csak, hogy ki ja? hol tartja. Hát igen, kinek hol. Hát, ott viszont senki nem keresné. Én megtaláltam ott is mindegy. Viszont azt, azt tök jó be lehet állítani a játékban, hogy lehet is skálázni, hogy mennyi hp -a legyen a jetinek mennyire legyen, gondolom, a lút sűrű, tehát, hogy van, amikor alig találunk valamit. Ja, meg lehet ilyen cuccokat is használni, hogy leszúrsz ilyen kamerát a földbe, és utána ezt egy tablettel tudod nézegetni, hogy arra mászkál-e valaki. Meg drónt is lehet elvileg benne használni. Szóval így korai hozzáféréses játékhoz képest egész jó. Maga a harc, egy kicsit ilyen meh, tehát, hogy Azért mostanában már van egy standard a lövöldözős játékoknál, hogy a gameplay az hogy néz ki, meg hogy milyen animációk vannak, és itt elég béna a yeti is az animációi, meg az emberek lövöldözésre is, tehát olyan kicsit fura. Azon, azon még javíthatnának elég sokat. Nekem az a tippem, hogy azon már nem sokat fognak, bár ráítólok, sokat fejlődött a játék a kezdetek óta, de maga ez a mechanika, hogy ezzel lootolni kell, közben keresni a nyomokat, meg keresni a Yetit, mert néha van olyan, hogy így megyünk-megyünk, és akkor egyszer, ott van, lőjjed, és akkor közben, hát a nappal van, akkor fut. Tehát ő éjszaka, éjszaka tud inkább támadni, és éjszaka is úgy néz ki egy harc, ha már lesebeztük nagyon, akkor már így elfut. Utána nem kell tőle annyira félni. Mondjuk nyilván, hogy player-elre játszik az ember, akkor ott máshogy működik a a, a az agyajárása. Mert ott, ott a... volt olyan rá amikor szerintem már simán nagyon tudott volna minket verni, csak már neki is kevés volt a HP, és inkább elfutott. És amúgy ez ugyanúgy 4v1, mint az összes többi ilyen asszimetrikus dolog, ami szokott lenni? Ja, igen, de például mi három, hárman játszottuk a jeti ellen. Mert hát, a 4v1 a maximum? Lehet. Uh -huh. Ah, igen, igen, öten. öten. lehet játszani úgy, hogy az ötödik a jeti vagy a nagy-nagy És azt mindenki ki akarjuk majd próbálni, hogy össze kell még pár embertre, Tenni, mert nem tudom, hogy milyen lehet, nagy lábként vagy jetiként játszani, de így vadászként érdekes. Meg tényleg ezzel, ezzel simán fel tudták volna dobni az Ivolvot is, hogyha nem végtelen lőszered van. És mert akkor már kell gondolkozni azzal is, hogy mennyit tudsz lőni abban a monstában, meg ott a vadászoknak is az lett volna, hogy kell futniuk, mert itt az evolve az volt a nagy probléma, hogy tényleg ugyanaz volt a játék mert hát nem volt benne semmi változatosság, mert kergetitek a szörnyet lövítek, aztán ő elfut. Viszont tök más lett volna ott is a helyzet, hogyha figyelni kell, hogy mennyi lőszer van nálad, mennyi csapda, és hogyha harcokból úgyis ki lehetett volna jönni, hogy nektek kell futni. <gül> Mert mondjuk elfogyott a lőszer, vagy valami. Tehát nem tudom. Hát jó, Ezzel de őre kiekszesz. meg ja. még akkor bőven bővíthetik, tehát új pályák, meg új küldetések, új ja, én erről beszélek, akár. hogy az a Bigfoot Big az jobban csinálta, mint Andy Igen, ki, igen, a igen. Erről. Jó, hát az Zivov nagyon sok mindent rosszul csinált. Tehát. Igen, igen. Ha ezzel a mechanikával, amit itt a Bigfoot o beletettek, ezzel feldobták volna, akkor lehet, hogy még most is lennének benne. Hát a ott szerintem a, a, azok a DLC-csomagok, meg, meg az, hogy alivolt tartalom. Tehát ott nem csak az, hát az a hát volt a probléma, so hogy... ponton elvérsz. Igen, ott nem csak az volt a gond, hogy, hogy nem nagyon tudtad találni semmit a pályán, mert minden üres volt, hanem hogy egyszerűen nem volt, miért játszanod jó formán. Tehát inkább az a, az Hát ott a játékmenet. Mondom, a játékmenetten fel lehet, itt is az van, hogy maga a, pálya a statikus. Viszont az, hogy mit hol találsz, az meg, az meg nem. Tehát, hogy a, a loot meg minden, hogy keresgélsz, az, az teljesen random. Elvileg a házak, hát talán a házak sem teljesen. Tehát van olyan hely, ahol elférne ház, de nincs ott, és akkor egy másik játékban meg pont ott van. Tehát azokat is keresgélni kell, mert van egy térképed, de csak akkor tudod, hogy ott van valami, amikor oda mentél. Jaj, és ilyen random generálta. Hiáll... Elvileg az, elvileg az, én úgy tudom, hogy az. Mondjuk hát, nem van prosz. egy viszonylag, viszonylag nagy pálya, és gondolom, tudod, van pár hely, ahol elfér ház, de van, amikor ott nem ház van, hanem csak fák, meg ilyesmi. Az mondjuk, hogy jó, legalább akkor így nem, nem unalmas, úgy, nem nincs én. meg az, hogy a rutin igen, igen, tehát, mondom, ezzel, ezzel annyira fel tudták dobni meg azt, hogy a napszakok váltakoznak, és ott, tehát egy nappal a, a szörny van annyira hátrányban, hogy ő mindenképpen elfut, és nem akar gondolozni veletek, hogy éjszaka meg igazából változik a helyzet és ott meg majdnem, hogy ő vadászik rátak. Az egy kicsit ilyen, így, így adott hozzá ez is. Szóval ötletek azok jók benne, a megvalósítás az még igazából folyamatban meg korai hozzáféréses, de amúgy, amúgy így fenn. Meg hát haverokkal játszani minden vicces. Úgyhogy, mi, mi is rögtünk kurvasokat. <gül> majd lehet, hogy belinkelem azért a YouTube videót a streamről. A show Keressétek majd a clickplayhu Igen, azt, azt. Így van. Ja, de erről ennyit. Még itt felírtam a Battlefield-et, hogy még, nem tudom, megnézzük kicsit, mert most már kijöttek róla a tesztek Hát csak te játszottál vele, nem? Meg. Köz, közülünk. Elvileg e, nem tudom. Mondjuk nem is baj. Szétába toltatok el. Igen, de, de így nem. is fog maradni. Igen, <laughs> <laughs> igen, igen. Meg most volt hír, hogy kirúgták azt a csávót, aki. Kilépett, vagy nem? Vagy nem ő, hát, nem ő, ő, ő lépett ki, vagy valami más? Elvileg az, hogy kapott egy jobb ajánlatot. De most őszintén, tehát egy ilyen Battlefield után, amit ő vezényelt, tehát kikaptos érte. De ez, ez volt a hivatalos, hogy azért ment el. De a cikkben benne volt, hogy ő vezényelte a Battlefront 2-t, meg a Battlefield 5-öt. Itt, azért, tehát Mely, ez, ez megy itt a... az a játék, ami ami nem lett annyira nagyon sikeres, főleg akkor. Így, így lefele megy a szint folyamatosan. És amúgy pont igen, ezt igen. beszéltük, így a, a, a közös csoportunkban írtam is valamikor a héten, hogy amúgy a BF-nek kurva nagy szerencséje, hogy most jelent meg a GTA Trilogy úgy, ahogy ez a igen. remastered kiadás, mert hogyha ez nem jött volna, akkor annyi savat kapna, így is kap, de úgy meg szerintem még jobban savazták volna a játékot. Ja. mondjuk, tehát én mindig azt mondom, hogy a a 2042 az nem lett egy rossz játék, csak most még rohadtul nincs kész és tele van bugokkal. Viszont hogyha ezeket a bugokat javítják meg lesz benne tartalom, mert most ott a mód is, ahol a régebbi battlefield ből tettek bele pályákat, fegyvereket, meg karaktereket, meg mindent. És hogyha abban még tesznek tartalmat és még több régi battlefield pálya lesz benne, normálisan megcsinálják azt a pokolban kovácsolt, szutykos menüt, amit így nem tudom, hogy ki gondolta azt, hogy az, az, az jó van az úgy. Tényleg látszik rajta, hogy úgy el is tolták a játékot, és hogy nem mindenre maradt idő. És így tényleg, hogy van olyan, hogy egy menüpontot hívnak valahogy, bemész egy másik menübe, ott az options, nem tudom, a fő, fő menü, vagy a fő oldalon, ott tök más, hogy hívják, de ha bekattintasz egy almenüpontba akkor ott már optionsnek hívják, és így, mi az Isten, ki gondolta úgy, hogy hát azt ott így ígyuk máshogy, az úgy nem, nem lesz jó, túl egyszerű értele, de túl, túl logikus, hogy, hogy nem tudom, de. meg ilyen nagyon el vannak fejlesztési módok, tényleg az, hogy, ugye ezt beszéltük még a bétánál, nál hogy, hogy remélem, hogy majd lehet tenni több attacsmentet, és nem három négy lesz egyetlen ilyen slot helyhez, amit a T betűvel tudod be lehet hívni, és szerencsére azt lehet, tehát, hogy van sokkal több attachment, és ott hármat néhéjét be tudsz magadnak állítani, amiket tudsz meccs közbe váltogatni. És ez tök jó. De hogy ezt milyen szaruladották meg a menürendszerbe, hogy a loadout keresztül, meg valahogy el kell menni valahova, és ha valahol nem is működik játékmódba, játékon belüli menüválasztás, akkor ott úgy működik, hogy ami a fegyverhez a legközelebb van, attachment. De ezt múltkor már elmondtam is. Tittam, hogy ez, ez így működik, de ezt nem, nem lehet elég szerszívni, én az a baj, hogy, ez a, hogy ebből a BF-ből egy-két év múlva lehet, hogy lesz egy jó játék, csak az azokat vigasztalja, akik most nem vették meg. Mert aki én most megvette és várta... Neki. Ja, hát nyilván. De nem hát mindenki így az. gondolkodik, tudod. Most, aki... Olyan lesz ez is, mint a Cyberpunk. Igen. Vagy mint az összes többi új Battlefield, nagyjából. Elég a két... A, a Battlefield 4 sem volt olyan jó start. Hát mondtam, Viszont nem voltak alapvető problémák, tehát a pályák azok viszonylag jók voltak, meg úgy az egész rendszer az működött, csak rohadt volt, meg, meg ilyen, hát jó, most is vannak ilyen teljesítménybeli problémák, azokat nagyon javítani kell, mert ilyen tényleg valamikor 30 FPS-re ami ilyen nagyon vicces, az ilyen nagyobb playeres es játékmódoknál, tehát mondjuk olyan 128 ember rohangál a pályán, az már, azt nem is tudom, minek kellett beletenni, tehát, ott látszik, hogy az a, az a mód, az nem bírja el sok embernek a gépe. És ott a proci miatt van, tehát teljesen mindegy milyen videókártyád van, ha egy 30-90 Ti, vagy nem tudom, hogy hívják ott most 30-90-nek a szuperváltozatát, ha azzal játszol, akkor is leesik 60 FPS, mert a proci az... nincs olyan proci, ami elbírná. most jelenleg a betőnfélet. Ami tényleg nagyon jó, hogy ahogy lősz, akkor szimulálja tudod lövési ívét, meg minden, csak hogy Mondjuk nem lenne hülyeség, ha normálisan elfutna yeah. bármilyen gépe. Mert az látszik, hogy ahol kevesebb player van, ott sokkal, sokkal jobban fut a játék. Hát majd pár év múlva akkor, mint ahogy szokta mostanában. De, de ezt múltkor beszéltük már nem, hogy milyen igen. játékmódok vannak benne, meg minden Igen, szóval. igen, igen. Most egy kicsit késztük még, mert játs, sikerült de játszanom bele egy kicsit többet. Meg ugye most már kín vannak a tesztek is, és nagyon furcsa érzés, hogy még az otherworld Tesztel is egyet tudok érteni, ez nagyon-nagyon fura nekem. <gül> <gül> Teljesen azt tudom mondani, hogy itt igaza van mindenben. Úgyhogy ja, meglátjuk. Ja. Szóval még itt felírtam egy játékot. ez egy nagyon kemeset sikerült játszanom. Ez benne van a Game Pass-ben, az Into the Pit nevű Ez egyébként egy ilyen roguelike like játék. És egy ilyen FPS valami, ami úgy működik, hogy alapjáraton van két kezed, ez eddig talán nem olyan elburult, viszont a két kezedre be tudsz állítani fegyvert, mint ahol valami varázsló lennél, és akkor ez van mindenféle lövedéket tudsz kilőni a kezeiddel, és ahogy játszod a játékot sorba, vannak ilyen szintek, tehát egyre egy lejjebb süllyedsz a vagy nem tudom, és ott ilyen szobák vannak, amiket kiválasztasz, és mindig két szoba közül kell választani, tehát így körbe, mintha négy fal lenne, és minden négy falon lenne két ajtó. Csak ezeket tudsz te választani, hogy te most mit akarsz gyűjteni, mert ilyen kis bogyókat kell gyűjteni, amikből tudsz majd később fejleszteni dolgokat, de a játék annyira nem fogja a kezelet, Tehát kapsz ilyen ábrákat, meg minden szírszart, ezt a már rájössz, hogy azzal, amit tudsz csinálni. És maga a játék mert meg úgy néz ki, hogy bemész egy ilyen lényegében egy arénába, ott megölöd a mobokat, és amikor meghalt mindegyik, meg az összes bogyót, kiélsz. Kvázi ez. Csak ugye, ugye a rúglát játékokban szokott lenni, hogy nem nagyon tudsz túl gyorsan illelődni, meg, meg tök random a dolgokat, amiket te így találsz a pályákon, ilyen extra. Minden, minden szoba után kapsz ilyen extra fejlesztéseket, és abból te választhatsz, hogy most neked gyorsabb lesz a tüzelésed, vagy valamit változtatsz valamelyik képességeden, és akkor ez így, nem tudom, ilyen játék. A, a kinézete meg ilyen, ilyen nagyon retro, már majdnem, hogy ilyen pixeles. Na most így hirtől nem is tudom, hogy pixeles, vagy csak nagyon retrónak tűnik. De a játék mellett az ugye egész érdekes nekem úgy. Úgy, úgy bejött, hogy el lehet vele hülyeskedni. Ja, és jó, játszol, a jó színes, ahogy néztem. Ahogy jó. játszol tovább, úgy kapsz lényegében ilyen bajomokat. Hát így szokták nevezni ebben a játékban. Ami ilyen új pályafelépítéseket hoz, meg, meg új lényeket, akik máshogy viselkednek kicsit. De hogy ilyen alapjáraton, így random, random az egész. Tehát, hogy a pálya is, hogy milyen lények hol vannak, meg össze kell szedni benne ilyen kristályokat. Meg néha van bosszharc, ami volt olyan, hogy hát meglepően könnyű volt. Így maradt, alig maradt hp tehát volt olyan bossz, hogy felmosta velem a padlót. Utána mondom, hát most itt a boss, HP-m az nem sok van, akkor menjünk oda, és mossa velem fel megint a pandót, és így megöltem, és így nézek, hogy oké, okay. <gül> akkor ez most így sikerült. És egyébként nagyon mély fejlesztési rendszer van, tehát rohadt sok, lehet látni, és rohadt sok pontot bele tudsz költeni dolgokba, amiket rohadt lassan szerzel pontot, úgyhogy ez egy ilyen tipikus FPS rúglájk. Ha valaki szereti az ilyen arena shootereket, amik mobokat kell darálni, mint mondjuk a Doom meg hasonlók, akkor, akkor ezt tudom neki. Ja, és persze szereti az ilyen pixelesebb, viszonylag igényes retrografikát, mert az, az nagyon ott van a játékban. Tehát nem ez a, nem ez a 4K textúrázat felületeken kell gyönyörködni. De elműködik, meg... Meg a kezekre is, amiket tudsz választani, fegyvereket azok is elég változatosak, tehát hogy... És a fejlesztésekkel meg tényleg ilyen végtelen irányba lehet elvinni. Ja. Úgyhogy, aki, aki szereti az éneket, tudom ajánlani. Most benne van a Game pass Én is ott próbáltam ki. Tudom, megint fogok fele játszani, mert van, van mivel játszani bőven. Hát az... Uh, igen. Most jelentem. Oljad a HD-szt. Uff, tényleg azt is tolni kell. Most A szegénység ez már mióta mondja azt a rovat HD-szt. De játszott vele. Ja, tényleg, kicsit igen, tényleg. Csak hát az is olyan játék, hogy hát sokszor vissza kell menni bele játszani. Ja, de most sok ilyen van. A battlefield is keveset játszottam. A Godot se fejeztem még be. Itt a Halo is. csak akkor még a VR-ben nem is beszéltük. Most nem... Nem tudom, mennyit beszéltek róla, mert hát talán nincs viszont NDA alatt, de akik korábban csinálták a. van ez a Forve VR ball nevű ilyen bowlingos játék, azok most csináltak egy uh, darcos játékot, ami uh, VR-ba, ami működik úgy is, hogy kézkövetéssel. Tehát, hogy úgy csinálsz, mintha megfognál egy darcot, és így eldobod. És. Uh, Hát mindegy, majd, majd azt a következő adásra beszélünk, mert csak december kell jelenik meg, úgyhogy... Ja, nehogy aztán emiatt, izé, ja. megszívassanak minket. Nem hiszem. Ahhoz valakinek hallgatnia kéne tőlük a podcastet magyarul hogy megértenie, tehát, hogy így, így képen. Úgyhogy egyelőre most csak annyit mondok, hogy már játszottam vele, és majd ha megjelenik, akkor beszélünk is róla, hogy nem tudom. De jó. maga az ötlet egyébként teljesen jó, mert hasonló, mint a nekem a Bowling jobban bejött, hogyha ennyit azért mondhatok. És a mechanika az viszont hasonló, hogy itt is tudsz dártokat kiullokkolni, meg különböző pályákon lehet játszani, amik tök jól néznek ki, és VR-ba ez, ez mondjuk elég fasza, hogy így. Most egyébként a Bowlingos utthoz uh, is jöttek ki új golyók, meg új pályák, tehát van ilyen karácsonyi pálya, ahol van egy karácsonyi fajándékokkal tettek hangulatos az egész meg egy ilyen mechanikát beletettek oda is, hogy um, tudsz tudsz keresni ilyen csomagokat, és akkor abban ilyen ajándékbólingon jó van. Tehát, hogy alapvetően pontokért tudod ezeket kimudokkolni, hogy játszol, de most van benne egy ilyen kis húsvéti kis keresgélős, ide-oda benézek, és ahonéz, nézd, ott van egy, és akkor azt megtaláltad, és de jó. És azokat nem is tud pontokért megvenni, hanem csak így keresgélni. Mondjuk nem tudom, hogy ez, ez most csak ilyen időszakos event is most tudod ezeket megtalálni, mert egyébként marha jól néznek ki. Tényleg mint egy hógömbbe elbólingoznál. <gül> Csomó ilyen, ilyen van. Havazik a jóban, egy kis házikóban, tehát töké jól néznek ki. Ezeket jól megcsinálták, hogy aki te érdekel, az rá most. Most azonnal. Viszont most én egy kicsit elhallgatok. Mert Cs Csigez és Michael beírta nekem a Safe <gül> Amit olyankor kell, hogyha sokat pofáztam. Jó, ja, mert a Safe Word az a Guardians of the Galaxy. Ennél rövidebet is találhattunk volna. <gül> hát igen. Jaj, úgyhogy most elvileg csinál hát tudom mesélni. A Guardians igen, of Galaxy. Ez az én. Itt egy kicsit itt előrevetítem, ugye felírtam, itt hogy ki mit vett Black Friday során, ami hát múlt héten és a héten zajlik, attól függően, hogy a földbolygón éppen kihol helyezkedik el. <gül> És én meglepődtem múlt héten, ugyanis az alig, sőt, pont most ránéztem, ez kereken egy hónapja jelent meg a, a Marvel Guardians of the Galaxy játék, és, és kapott egy 35%-os kedvezményt így a PS Store-ba, úgyhogy rá is vetettem magam, mert igazából gyanús volt, mert az első gondolatom az volt, hogy ez biztos szar, nem veszi senki, ezért megakciózzák, hogy kicsit pörögjön. De, de, hogy de jó megvettem. Nem, nem először utána kérdeztem, így Twitteren megpingeltem a népet, hogy mondom, ez most ilyen vacak lett, hogy, hogy ilyen taktikához kell folyamodni, hogy menjen az eladás, vagy mi történt, és meglepően tapasztalta, hogy senki nem mondott rá rosszat. E, aztán én megnéztem egy-két ilyen kritikát, ott is tök jó dolgokat írtak róla, és és így egyszerűen, mondom, hát akkor vegyük meg. És tehát zseniális játék, azt kell, hogy mondjam. Tehát, igazából ritkaság, vagy hát hogy mondjam, az ilyen ö, manapság, hogy ez egy full single player játék, tehát és nincs multi, nincs DLC, nincsen ö, kinyitható láda, semmi. Tehát ezt egyszer megveszed, végigjátszod és pont. Milyen fura megint, hogy arról beszélünk, hogy azért jó egy játék, mert egy csó minden nincs benne. De nem, hanem hogy ez, ez tényleg egy, egy sztori. Tehát mintha egy, egy filmen végig, mint egy filmet megnézel, ott sincs az, hogy azért állokkolt a végét, vagy nem tudom. Úgy a é háromnegyednél megállítja, hogy na akkor kiveszi meg az extra DLC-t. Nem minden, nem minden játéknak tesz jót az a live service dolog. Hát, de, sem, de jó, hogy teljesen hogy nem, teljesen jó. Be. És teljesen jó. Nagy, nagy, ő, igazából Tehát szerintem a galaxis őrzőit mint olyat nem kell bemutatni senkinek. Ugye készült is már belőle több film, meg ott vannak a nagy MCU-ba benne Ténykednek, meg hát aki a képregényeket olvasta, az többet tud, mint én. Nekem azok kimaradtak. Nem teljesen követi le az MCU-féle vonulatot. Ugye, ugye a főszereplőnek a modelljét sem vették át, tehát... Most nem fog eszemlőtni az azzal a csávónak a neve. Chris Pratt. Pratt, igen tényleg. A Chris az megvolt. Tehát nem, nem, nem róla mintázták a főszereplőt. Igen, meg, meg úgy tudom, de... hogy a lóre is eltér egy kicsit, tehát hogy igen, a, igen, igen, a igen. filmekben ott, vala, ott megvan ki az apja, most nem akarok spoilerezni, de hogy itt a játékban más, tehát itt de, valami de más képregény, De képregény alapján készült ez is, azt hiszem. Igen, hát, igen, és igen, képregény képregény a képregényekben meg táncsi. úgy van, hogy... Igen, igen, ah. igen. Ott még nem járok. <laughs> Jó, nem tudom, ezt itt tesztekből hallottam, hogy ez ennyiben eltér a de... filmes lórtól. Maga a hangulata a játéknak az valami isten király. Tehát, hogy ez, ez a 80-as évek zenék feeling annyira, annyira jól működik így az akció jelenetekkel, meg mindennel. Van egy ilyen elem is a, a játékban, ez a huddle up, amikor, tehát is majdnem mint egy ilyen, ilyen, ilyen boost, vagy nem tudom, amikor elérsz egy szintet, akkor ha megnyomod a két hátsó gombot a kontrolleren, akkor így körbe, jön a csapat, és akkor elkezdik, hogy egy úristen, egy beatback halunk, meg <gül> mit tudom én, és akkor valami morált kell benne beléjük önteni, mint, a, mint, tőle, az ilyen, mint az időkérésnél, az ilyen amerikai foci meccseknél így körbeállnak, és akkor de fel, fel velük a padlót, királyok vagyunk, mit, és akkor így a walkman benyomja a izét, a zenét, és kicsit kúrva jó. Tehát maga a harcrendszer az, az, az nekem nagyon bejön. Egy kicsit a... Hát most nem tudom, hogy én emlékszem-e így rá, vagy hogy tényleg így volt, mint annó a Mass Effect egyben volt az a ilyesmi, amikor ugye irányítottad shepard és akkor tudtad a többi karaktereknek nyomni, hogy adott skilt nyomjanak el, kit lőjenek, meg ilyesmi. Ja, az így működött szerintem. De... A itt itt a kitlőjenek kit részt azt nem tudod csinálni, de, de vannak ilyen skillek, amiket tudsz nyomni. Ugye ott van Groot, ő inkább ilyen crowd control téma, tehát le tudja fogni az ellenfeleket ilyen gyökerekkel. Akkor ott van ugye Raketa, aki nem mosómedve. <gül> <gül> <gül> ő, ő ugye mindenféle gránátokat tud dobálni rájuk. Van ugye az Assassin Gomora, meg, meg hát Drexaki aki ilyen, ilyen tank jellegű. Meg a rejtőzés nagymestere, ezt tudjuk. Igen, a rejtőzködés <gül> nagymestere, igen. Meg, meg hát ugye te vagy így a csapatnak a vezetője, és igazából az első skill, amit megkapsz, az, az pont az, hogy így fel tudsz így repülni és fentről navigálni, hogy ki mit csináljon. De mondom, a harcrendszert azt egész jól elkapták, igazából nagyrészt abból fog állni, hogy a bal hátsó a bal ravaszt nyomva belokkolsz az, az ellenfélre a jobb ravasszal, meg széjjellövődte. De, de, de nagyon jól működik. Meg ami még nekem nagyon tetszett, hogy így ilyen, ilyen dinamika, meg élet van így a csapat közt, bár ez furcsa így mondani, hogy ugye ez egyik az előre megírt szövegek, meg, meg minden, Mindenki popázik állandóan. Igen, igen, meg beszólogatnak egymásnak, odaszúrnak egy-egy kicsit. És ez úgy igazából így, így magához, így a storyhoz meg minden nem ad hozzá, csak úgy valahogy úgy jobban elkap a flow, hogy te ott vagy, megy a story csinálod. Úgy de van valahogy egyéb... így, így működik. Én nem játszottam, de egyébként ez, ez tök tetszik benne, hogy ez a filmben is tök jó működött. Tehát maga ez a, a zene, ahogy illeszkedik a harcba, meg hogy ott is oltják egymást állandóan a, a filmekben is, hogy ezt mennyire ja, jó játékban ja. akkor a játékban. De nagyon, nagyon jól működik. A, a storyról hát igazából még, még most nagyjából a felénél járok, annyira sokat nem tudok róla mondani. Egyelőre tetszik, jók a fordulatok benne, amikkel eddig találkoztam. Majd kiderül, hogy a lezárás mit fog hozni. Grafika az nagyon jó, nekem tetszik. Ugye én csak sima PS4-en játszom, tehát a Pro és a PS5 tulajdonosoknál biztos, hogy valamivel szebb látványt tud nyújtani ez a játék. Bár nem tudom, hogy van-e neki PS5, gondolom csak van neki PS5-ös verziója, azért ennyire újnak illik. Uh -huh. PC-re is van. Igen. De amúgy azt néztem, hogy ez, ez, így, ez így köbben minden platformon kint van, tehát még Nintendo Switch-en is, amit tökre meglepődtem. Vagy akkor a a Nintendo fikáltat, PC. akkor jó, hát jó játék, hogyha ott is fut szépen. Igen, úgyhogy... Ez... Nem tudom, tehát hogy, hogy azon hogy hozták össze? Ha működik, akkor kurva jó. <laughs> Lehet, hogy egy év is megjelenik mobilra is. Nem kizárt. A, ami, ami nekem ilyen negatívumként előjött eddig a játék során, hogy hát nem tudom, ez lehet csak a, a cyberpunk megjelenése óta, amit már itt említettem. hogy azóta jobban odafigyel az ember az ilyen bagokra, meg nem tudom. Én, én ilyeneket vettem észre, hogy egy-két helyen Hát igazából nem is egy-két helyen, mert azért elég rendszeresen visszatérő probléma, hogy így glitchel egy-két textúra, nem annyira, tehát nem game-breaking kell itt beszélni, csak úgy, én, tudod, úgy pont megüti a szemet, hogy ott most ugrott egyet, vagy az vibrál, vagy, vagy ilyesmi, és ez, ez elég rendszeres, meg hogyha ha nagy a, az akció, sok minden történik egyszerre, robbanás, lövöldözés, stb., akkor a párbeszédeknél néha ilyen robotosan, tudod, ilyen, ilyen, ilyen zörgős lesz a hang. Az lehet Csaz, a PS4, mert ez lehet a ps Ez mindenképpen a hardvernek a limitátsága adja. Tudod azért úgy, úgy, na, érted, tehát, ha, ha már kiadják rá, akkor menjen. Mondom, ezek, ezek mind olyan hibák, amik mellett el lehet menni, és ettől még a játék teljesen élvezhető és, és működik. Csak, na, lehet, hogy mondom, tehát a cyberpunk óta érzékenyebbek vagyunk erre. <gül> Mondjuk, hogy lehetett volna pont a fordítottja és a cyberpunkba megedződünk annyira, hogy ezt már észre se vesszük. <gül> hát igen, lehet. Hát... Nem tudom, azt, azt már most egy pár hónapja nem próbáltam, de én még mindig nem tettem bele úgy érdemi játékórákat állít, a Cyberpunkba. Állítólag sokat javult konzolon. Az, hogy az előző generáción-e, az fogalmam nincsen, de múltkor mondták, hogy több pecs is kijött hozzá, hogy, hogy vala, valami vala rengeteg, jól... meg nagyméretű nagy pecsek szoktak érkezni. Uh -huh. Hát nem tudom, én edd, most így kicsit rákanyarodjak erre a témára. Nekem ilyen... Tapasztalataim voltak eddig, hogy mikor megvettem a játékot, hát szar volt, szaggatott, droppolt a frame, nem látszottak, később töltöttek be a textúrák, random elugráltak így az autók, emberek, bármi. Aztán jött egy patch, valamivel jobb lett, de akkor nem volt hang, aztán megint jött egy patch, akkor volt hang, de kicsit szaggatott, aztán nem szaggatott, de mitőnk nem volt például az egyik hangsáv, ilyenek, hogy például mindenféle város zaj, meg minden egyvereknek a hangja működött, de párbeszédek nem voltak, szóval ilyen mindenféle kalandos dolgokkal találkoztam eddig, az a lényeg, hogy ott pihen a szekrényen is, majd egyszer talán előveszem, de lehet, hogy hamarabb fogom PS5-ön játszani, mint a PS4-en. Az, az ingyen lesz, azt a az upgrade. Elvileg igen. Aha, én én vagy... ezt akartam kérdezni, hogy az úgy, akkor lesz egy upgrade ingyen. Úgy, úgy, nem ha, rossz. El, el, az úgy nem rossz. Elvileg ja. igen. Meg amúgy a jó játék. Én nekem tetszett, amikor működött. Még hogy PC-n a... szerencsére megúsztam. Úgyhogy... PC nem ott volt. viszonylag ott zöggenőmentesen jött a dolog, de meg talán még xbox sem volt annyira szar. Már ja, ezt nálam. is, nálam is van, hogy azzal még kéne játszani. Csak mindig eszembe jutnak játékunk, hogy kéne játszani, és eljöttek. Hádész, <gül> Igen, a Az a már sikerült egyszer játszani, úgyhogy... Az is valami. Most be, be van tárazva egyébként Ori-ból is mindkét rész, mert múltkor nagyon le volt akciózva és megvettem a kettőt. És abból is mind a kettő rohadt jó. Mert, tehát, mondjuk nekem az ottani játékmenanika ez a Metroidvania vonal annyira nem, nem jön be, de maga a játékmenet, meg, meg az egész látvány mese, mese az egész, és gyönyörű az már csak azért is. Meg annak a sztódja is azért. jó. Mm. Na, ja, és most ugye itt, mit... van a, itt van a Black Friday, úgyhogy lehet. De még valamit akartam, ja, hogy, ugye, ugye amúgy teljes áron ez egy viszonylag drága játéknak számít a Guardians of the Galaxy, tehát ez a 24 ezres kategória, tehát triple A, viszont amúgy meglepően sok content van benne, ugyanis most így néztem egy pár ilyen statisztikát, egy ilyen nagy átlagba, ö, ilyen 18 órányi sztori, 17-18 órányi sztori, attól függ, milyen tempóban halad az ember. Egy órára az, az, az ember, az, az, Azért jónak számít. Ja, nem rossz az. Szerencsére nem egy kód, igen. ilyen négy óra. Igen, ez... igen, igen, igen. Úgyhogy még nincs úgy is bemúlti, az úgy gáz Úgyhogy úgy, aki jön. szereti az ilyesmit, én ezt bátran merem ajánlani. Egy jó sikerült játék lett. Én ezt mondjuk be orog. fogom húzni. És amúgy milyen érdekes, hogy megjelenés előtt így senki nem várt tőle semmit, amit te is mondtál, Csig ez az előbb, meg hogy, meg hogy azt ja, beszéltük, ja. hogy jaj, hát ez lehet, hogy a Marvel Avengerhez akarták volna, csak nem merték, inkább különrakták, és kivették belőle az online, meg minden és egy tök jó játék lett basszus. Így igen, igen, játulat, igen, igen, tehát ez így, így a semmiből jött, és nagyot megy. Igen, mondjuk szerintem streamet, meg ilyesmit senki ne nézzen belőle, mert mindenki lekapcsolja a zenéket, és olyan zenei lista van abban a játékban, hogy azt oh. az, az, az vétek na, le, na, Igen, igen, tehát zseniális zenék vannak benne. Tehát so, sokszor így, például ma is elbohóckodtam azzal, hogy a hajó a, a playlistet ott böngésztem, hogy mik vannak benne. Na, na is a Na, és milyen időölő dolgokat vettél még Black Friday alkalmából, mert ahogy nézem, igen, itt, igen, itt, itt, lett itt lett egy még. Hát igen, itt az egyik, amit még így a PS Store-os Black Friday-en vettem, az egy Assassin's Creed Valhalla Season Pass, amit, ami volt egy jó kis féláras akcióban. És hát itt az elej, beszéltek itt az adás előtt, hogy... Alapból az Assassin's Creed Valhallában már annyi kontent van, hogy most itt meg megcsekkoltam hogy már 69 órát tettem a játékba, és még nem játszottam végig. Tehát, hogy ez még, még a main story-t még mindig nem toltam végig, és akkor még rengeteg ilyen mindenféle ilyen world event, meg ilyen bízteket legyőzni, meg, meg mindenféle dolgok vannak még benne, és még megvettem a Season pass ami ami hatalmas biztos. DLC, igen. igen. És hát itt volt egy vicces történet, amit itt elmeséltem, hogy az elején akkora láma voltam, hogy konkrétan szerintem simán úgy tettem bele ilyen 20 órát a játékba, hogy így, így a, a fősztorihoz nem is nyúltam tehát nem tudtam, hogy kell tovább jutni <gül> aztán amikor rájöttem akkor meg vagy 4-5 ilyen eh, nagy területet csak simán át kellett rajta szaladni mert már annyira túl voltam fejlődve a nehézségi szinte, hogy már nem hozta a kihívást úgyhogy ja, rengeteg időt bele lehet tenni ebbe is meg ez egy másik érdekesége, amit még megvettem, ezt, ezt tegnap ilyen tök random voltunk bevásárolni így, így a, a reklámhely az Osamban. Ott lehet akkor venni olcsó játékokat, jó van, ez. És íz. amúgy meglep, meglepő, én, én már most második alkalommal fogtam ki. Múltkor nem tudom, emlékeztek, amikor kérdeztem ezt a mi volt a játék, a The Council. Uh -huh. Ja, igen, az az epizódikus, igen. Azt is, azt is ott vettem, meg, meg most az Uncharted 4-et sikerült behúzni egy ilyen 2.990 forintos akcióba. Atya úristen, hát ez a akar... jó vétel az, van, az, az Az nem semmi a... Ja. Azért PS játékot ennyire olcsóra nem nagyon szoktak lepakolni. Amúgy, amúgy digitálisban is amúgy csak 7.000 forint, azt hiszem. Tehát, hogy ne, amúgy sem egy drága. Cím, de így vettem, hogy 3000 forintért, ezt biztos nem hagyom ott. 3000-ért még azt lehet én is megvettem volna, úgyhogy nincs PSM. <gül> <gül> <gül> úgyhogy ja, le lehet, lehet jó dolgokat kifogni a leakciózott játékok közt. Régen emlékszem, a, a Tesco-ban voltak ilyenek, ilyen, ilyen, ilyen drótkaritkába bedobálva PC játékok, ilyen 1000 forintokért, meg 1500 és olyan dolgokat lehetett ott találni, hogy atyaik. Én onnan is vettem már egyszer egy PS játékot, a izvét a Prey-t. Uh, az én is nagyon jó ufós. játék. Az. Igen, az az. Nekem annyira nem jött be, meg nem is sokat játszottam még vele. Hú, én Tehát a Steam 2000 két, forintért. A, én emlékszem egyszer, a, még Ausztriába voltunk, most meg nem mondom, hogy hol bevásárolni, és ott volt leakciózva valamelyik WWE játék, ami nem is tudom, Steam Coach volt benne, és nem hittem el, 40 cent volt a dobozos. <há> és így odamentem mentem a bolt, boltoshoz, és megkérdeztem, hogy ez tényleg cent És mondták, igen, ez cent nem írtuk el, persze. Úgyhogy gyorsan <há> megvettem magamnak, meg öcsémnek is. <há> biztos, ami biztos. Teljesen jó. Na és amúgy, hogyha már, hogy, hogy mit vettem én még, mert én is vettem Black Friday alkalmát, de én sokat nem fogok róla beszélni, mert én a, a falut négy nekem már régebben megvolt, csak nem akartam úgy neki kezdeni, hogy nincs meg az összes DLC, mert Ebben amúgy nagyon komoly DLC-k vannak, négy sztori dlc van és mindegyik ilyen egyenként 3-4-5 órás kaland, és még plusz felfedezni való. És azt húztam be, csak még nem álltam neki, mert ehhez egy külön lelki világ kell, hogy, hogy egy ilyen 100-200 órás monstrumba belekezdjen az ember. Meg emlékszem, a Skyrim-ot is húztam, halasztottam, ameddig csak lehetett meg a Witcher 3-at, mert utána elindulok játszani, és nem tudom, nem tudom, hogy ebben mi van, de ott ugye kiválasztott voltam, meg a Cirit kerestem, meg ilyeneket, rohadtul nem ezt csináltam. Hát bementem az első városba, fölvettem az összes questet, azt megcsináltam egyenként mindet, a cirit meg hadd várjon ott a sarokba, majd megmentem valamikor. Úgyhogy valószínűleg itt is ez lesz, hogy, hogy beszélvodok az első városba, ahol még élnek emberek, aztán teljesen elveszek majd. Vagy, róla tudni kell, hogy te végigjátszod ezeket? Ja, én teljesen kiacsizok mindent, igen. De olyan vagy, mint én, aki játszok, egy kis aztán, a ah, meguntam. És akkor valami másra. Mondjuk erre a Black Friday-es akcióra így, így rákötném, hogy én egy kicsit csalódott vagyok mostanában egy pár, az elmúlt pár évben, mert amikor bejött ez a fekete péntek, és tényleg egy nap voltak akciók, akkor sokkal komolyabb akciók voltak, mint most, amikor ja, minden, Black minden mondt, meg égen, minden meg elhúzzák van. egy hónapra, és az, hogy most hogy felírják-e, vagy drágább lesz a játék, vagy a cucc előtte, és úgy húzzák le, az arra most nem akarok beszélni, mert biztos van ilyen, ez régen is volt szerintem. De az, hogy tényleg volt egy nap, amikor nagyon durvá leáraszták, és az sokkal jobb akciók voltak, és amúgy ezt a, például a steam akcióknál is lehet észrevenni, az ilyen nyári meg téli karácsonyi leárazásoknál, hogy régebben, amikor voltak ilyen flash promók, meg ilyesmi, akkor ilyen 80-90%-os leárazásokat lehetett találni, most meg alig van valami, ami értelmes, úgyhogy. Hát sajnos ez ilyen. Tehát, most már egyre több hát, játék jó. megvan nekünk, úgyhogy... Jó, hát ez meg a másik. Mert egy évről éről ugyanazokat szokták leakciózni körülbelül. Ja, és, mondjuk, és hogy még több, több játék tudom? legyen, és hogy még több játékotok legyen. <laughs> Ezt a múltkor láttam, egy Humble Bundle-t szeretnék itt ajánlani, nektek és a hallgatóknak. Ez a Choose Wisely Bundle. Én amúgy... Imádom ezeket a stílusú játékokat, amik már majd majd inkább, majdnem inkább ilyen interaktív film jellegűek. És most ez egy nagyon jóféle bundle, amiben igazából 9 euróért akár benne lehet a Beyond Two az Heavy Rain és a Beholder 2, én ez, emiatt a három miatt ajánlom, a több, meg hát ugye a Detroithoz egy 25%-os kupon. A Detroit amúgy egy zseniális játék. Azt vettem, Aha. meg úgy, nagyon le volt akciózó PC-re. Ugh, kurva ez. Ezt kulcsot Az adtak egy... hozzá, Tehát, nem. Az egyik első játék volt, amit PS-en de, fú, nagyon durva. Az ilyen na napokig még a sztorinak a hatása alatt voltam. Azt nagyon tetszett. És hát a Beyond twos azt az már nekem megvan, de még nem játszottam vele. A Heavy Rain az, az meg megint egy ilyen egy, olyan sztoria van, olyan fordulatokkal, hogy zseniális, meg hát igazából egy negatívot tudok neki felhozni, hogy az irányítás az borzalmasan szar, úgyhogy egy kicsit tűrjetek, míg el nem kap a sztori, mert utána mindegy lesz. <tosz> Én ezen gondolkodtam ezen a bandülön, mert innen azt hiszem nekem csak a Beholder 2 van meg, az összes többi az nem. Csak nem tudom, az, hogy a Detroithoz kapok egy 25%-os kupont, én jobban örültem volna, hogyha belerakják a Detroitot és egy kicsivel drágább. Tehát mondjuk 10 euró e, felőtt, belerakják igen, a Detroitot. Az, az lehet, hogy jobban ütött volna, szerintem. De itt a Heavy rain meg a Beyond és souls is gondolkodok. Amúgy tök ez a bándül, mert ez amikor kijött, én láttam, hogy ez kijött, és amúgy, hogyha megnézitek, nagyon ö, közel van az átlagos fizetési ár a legnagyobb árhoz, és amikor ez megjelent, akkor konkrétan a Beyond Souls Heavy Rain és a Detroit Become Human Combo az a közepes bándőben volt, és ami a közepesben volt, ez a We Were Here Together, a Between the Stars, meg ez a másik, az volt a legdrágábban, csak átfordult az átlagár, és ezért átcserélték, hogy a legnagyobbba tették be a Beyond Souls meg a Heavy Rain-t. De hogy az amúgy ja. a közepesből indult. Ezt nem is értettem, mondom, hogy hogy ezeket rakják be ide. És amúgy majdnem ugyanannyiba került, mind a kettő, mert tényleg mindenki azt hát vett. Hát igen, de. mert most is az átlag az 8.58. Igen, és 8.63, meg hogyha az összeset meg akarod. Mind a 7-et szóval, akarod, igen. Szóval akkor ki, kifizetné így az átlagért, mindenki a legnagyobbat fogja valószínűleg. Igen, hát viszont mondom, a heavy rain az, az fuh, na az is egy ilyen, egy ilyen igazi, jó, nyomozó thriller, meg baszó sztori. Ezt lehet hogy, el, lehet, hogy behúzom, mert eddig gondolkodtam rajta, de most így kezdesz meggyőzni. Mondom, a, a, nem szépítek, az irányítás a hogy szar. Uh -huh. hogy, hogy nekem is egyik kollégám ajánlotta, és pont volt akkor is valami akció, ezt van, nem is tudom, amikor januárban vettem meg, és mondta, hogy én ezzel nem játszok, hanem egy órát szarakodtam vele, mondom, rohadt szar az irányítás, kényelmetlen, nem áll kézre. Mondta, hogy még egy kicsit bírt ki, beindul a sztori, utána jó lesz. És amúgy tényleg úgy van, utána végig is vittem szerintem két-három, hát nem tudom, annál több nekiülésre, de <gül> demond de a sztori az mindent felülír nagyon jó. Nagyon dicitritnek akarok nekiállni valamikor. Ha már van. Azt is ajánlom neked. Én ott azt napokig utána izéket néztem, hogy mit mi lett volna, ha ott mást választok, meg milyen befejezései vannak. Én, én most a Black friday a Deep, Deep Rock Galactic-ot vettem, meg a törpöklem a bányába. Kóp valamit. Mert vannak kamerok, akik állandóan ezzel játszanak, és így az egyikre, hogy ez mennyire jó játék. Azt mondja, nagyon szar, neved meg 250 órán van benne. <hállt> <hállt> hát ez szarkazmus volt. <hállt> Valakinek nem jött el. Meg róla a videókat, elég jó kis zusznak tűnik, úgyhogy majd ezt megnézem, valamikor remélem. Ja, meg mostan még így beszélgettünk, találtam a, találtam a dumhoz egy Irvan Pest, 2600 forintért, mondom, annyit talán megér. Pedig most már nem is Black Friday-va, hanem Black Saturday. Ja, hát ez CD Keysen találtam, úgyhogy. Meg Európára vonatkozó akció, úgyhogy. Ja, aha. Most elvileg aktiváltam, de itt nem láttam a Betesda mert ez egy Betesda kódos, úgyhogy nekem a Doom Eternal is Betesdásom van meg. És így aktiváltam, és kiírta, hogy... Igen, aktiváltad, és így, oké, okay, hol van? Tehát, valahol jelzi hogy ez nekem megvan, vagy mi ez a szar ez a kliens vagy így... De lehet, hogy be kell majd lépned a játékba, Igen. aztán akkor lefrissíti, vagy valami. Jajaj, jaj, lehet. Úgyis úgy ezt is végig kell játszanom már. Neki kell esni a Doom-nak is megint, mert ez, ráadásul úgy nem játszok vele, hogy amúgy egy kurva jó játék. És hát ez, van még így egy ez pár... Teams szélen le van akciózva, ez is most uh, nagyon... Valami 10-valahány euró, vagy hogy megy ez? Ja, 15 euróért lehet most a további játékot megvenni. Tímmel. Akinek eddig kimaradt és érdekli az. Ja. Jó, van, de szerintem végére is értünk így apránként. Ja, ja végére. Dolgoknak. Ha valaki még tud valami jó akciót, az már nyugodtan írja hozzászólásba, hogyha oda téved a trippay.hu-ra, aztán akkor legalább megosztjuk egymással. Amúgy ott van van fórum. Néha, régen néha használta is valaki, és írtunk oda. Aztán így mostanában nem nagyon aktív az oldal. Há, igazából meg kéne már csinálnom a mobilra optimalizált verziót, ami nem is lenne olyan nagy meló, csak egy tél után rá kéne végre szállnom. Hát hát itt a Discord, vagy nem tudom, ez Jó. mennyire publik. Igen, nézem. Uh, most azt mondja, hogy a. Discord jó páran. Igen, a Discord link az kivantéve téve a clickplay.hu-ra, tehát hogy teljesen publik, Csak nem annyira pörög. Tehát <gül> ugye itt szoktuk felvenni az adást, és körülbelül ennyi, amit a Discord el lehet mondani. Meg valamiért én csináltam egy Gotham City Impultor szobát. Igen, ja, mert ezt a smutgork beszéltük, mert játszottunk is, streamben, emlékszem meg. Olyan, Akkor voltunk olyan. valami 7-8-án, valahogy így összejöttünk, valami rémül. Egyetlen hozzászólás van ebben a szobában, 2018. 7-22-én én játszanék ezt én <hállt> <hállt> És És körülbelül ennyi. ennyit tudok elmondani erről a szobáról. De a generáció annyira pörög. De, Csak, lett, Már is trending lett, már is trending lett a szóba. Ennyi, így van, így van. Itt van egy Youtube videóról, belinkeltem ide egy képet, hogy a, ugye a Gamescom kibeszélőt, amikor csináltuk, ott be is klémelte a Sony, hogy az, az itt, itt valami jogi dolog van, Content ID, Hát de tök Az jó dolgokat kell. mondtunk nekik. Nem örülnek. Nem, észén valami zene volt benne. Ez amúgy ez a zenés hülyeség, ami mostanában van, hogy mindent le kell némítani, meg minden játékba kell streamer mód, ettől én már komolyan mondom, agy görcsöt kapok. borzalmas. Ezt, ezt nem tudom, Úgy hogy ezt kiszavaztadj meg. ingyen reklának. Most, hallottam múltkor egy streamben. Hát na. Meg, megnézem már Spotify-on, mert már nem leszel zenét egyébként. Tehát ez is tök vicces, hogy most már digitálisan hallgatsz kb. zenét mindenhol. Spotify, Mindent, igazán, YouTube ma. Music, vagy Google Music, vagy hogy hívják. Azt hiszem, most YouTube Musicnek hívják, igen. Mert volt mind a kettő, csak aztán az egyik appot kilőtték, és maradt a másik. Én éppen ott szoktam használni, mert annyira a... A YouTube Premium nem drága, és abba jár ez a reklám zene zenehallgatás ja, mindenhol igen. is. Meg a telefonodra zenéket, meg mindent, úgyhogy. Hát én meg ilyen buzi más vagyok, úgyhogy. De igen. De, de, az, első lépés, van. az első lépés a gyógyulás felé, ha beismered. Úgyhogy ez már egy jó jel. A applikáció arra is van, tehát arra is le tudod tölteni a YouTube. Ja, music. de nem, tehát, egy, én, én, engem beszippantott az Apple ökoszisztéma. nekem Apple van előfizu, van abban benne van az Apple TV, Apple Music. Aha, minden minden egy helyen. helyen. Akkor, annak is szép nagy library -e van. Tény. Hát figyelj, én amikor migráltam Spotify-ról, nem akarok hülyeséget mondani, hogy talán valami 20 pár olyan zeneszám volt így az összes lejátszási listámon, ami nem volt fent Apple music Jó, azt a néhány Zambor Jimmy számot meg csak föltöltek. Meg... Igen, azt, azt meghallgatom YouTube-ról. Így van, így van. Igen, most kezdnek a játékok is átmenni ebből, hogy itt van ez a Xbox Game pass is befizeted, és már mobilról is tudsz játszani, és elvileg 5G-vel nem is szaggat, amiket így hallottam, láttam róla, tehát, hogy 5G-vel már egy mobiltelefonon is egész használható Jó, rá, a stédiát is akár úgy körberajongták, aztán, amikor megnézed a valóságban akkor megfogtad a fejed, hogy úristen, így hogy képes játszani bárki, tehát. Amí amíg én nem próbáltam késő, én nem látom a saját szememmel, nem hiszem el, akármit mondhatnak. Az bárki mondhatja. Mi azon az állásponton vagyunk még mindig, hogy a hardware-t sose fogja leváltani ez a streaming. Igen. Jó, de mi boomer, öreg gecik vagyunk ebből a szempontból. Hát igen, igen. az is igaz, hogy mostanában, amikor konzolt nem tudsz venni, mert nincs, videókártyát nem tudsz venni, mert nincs, ez egy viszonylag egész jó alternatíva annak, aki mégiscsak szeretne új játékokkal játszani, és már nem viszi a hardware ami éppen van neki. Tehát, jó, mondjuk hogy, ez ha, igaz. Ha, ha ja, most nem fog ezt fellendülni, akkor soha. Én múltkor láttam egy szolgáltatást, az a Shadow PC, vagy nem tudom mi a neve, talán valami ilyesmi volt. Twitteren az egyik srác nyomja ilyennel. Aha, Shadow Cloud Computing. Vagy itt, itt elvileg, itt konkrétan egy, egy, egy, egy, egy, egy, kapsz egy cloud PC-t. Tehát, hogy igen, ez egy reboot remote desktopon felmész, és igazából bármit telepíthetsz rá. Tehát, hogy ja, tehát a, tehát nincsen, nincsen meghatározat, tehát a Steam-től, az Origin-től kezdve bármit, és akkor bármit, a bármit. Ma... Mintha mint, mint, mint lenne egy asztali géped annyi, hogy izé, ilyen remote desktopon kell rá csatlakozni. Nem hm. is így működött, csak ott egy kicsit elkezdték basztatni őket a kiadók, hogy, mert mi az, hogy ezen keresztül lehet játszani a játékokkal. Amit amúgy az ember megvett, és lényegében azt telepíti fel, amit megvett. Tehát, hogy így nem is értem, hogy a problémájuk a... Hát nem működött. tudom, figyelj, itt, itt erről amúgy meg tök jókat írnak, meg, meg ő is azt mondta, hogy, hogy ez egy egész jól működik, annyi, hogy nem olcsó. Ja, azt láttam, a 30 euró havonta. Igen, igen, igen. A... Tényleg nem az. Hát jó, de mondjuk még mindig olcsóbb, mint egy új videókártya, amiknek még jó, van. Az számolgattam én is, hogy amúgy, mire összeraksz egy ilyen bivajbaszó gamer gépet, vagy mondjuk előfizetsz erre három évig, de. akkor ja. Az egyiknél van egy bivajgépen. Itt meg hát három jó. év után megint összerakhatod az Egy Ja, három év lejár, de... és hogy ezt nem hiszem el, megint itt ez igen. a komodor. Igen, igen, jó. igen. Ugye úgy van, alakulnak ezek a platformok szépen, csak nem tudom, hogy mennyire maradnak ezek így a köztudatba, Azért úgy viszonylag az szokott lenni, hogy így felbukkan valami így a felszínre, ú, mindenki, ú, de király, ú, de király, ezt egy hónap múlva semmi nincs belőle. De ez eddig az összesnél ez volt. Tehát emlékszem volt, Igen. hogy az az online, az is ugyanígy járt, meg ez a stédia, ja. amit össze visszareklámoztak és most amúgy van, tehát hogy működik, és játszanak rajta emberek biztos, mert különben nem lehetne előfizetni rá, de az is úgy eltűnt, hogy a süllyesztőben, hogy nem igaz. Ja, ja. Nem lett akkor a durálás, mint szeretett volna. Ja. Uh -huh. És egyébként ezzel a Shadowval azt nézem, hogy. Ugye itt annyi előnye meg van a Staddiával szemben, hogy itt a saját játékaitől tudsz játszani. Igen, nem kell megvened a játékot az amit Ugye ez egy full iz, tehát egy PC-tér. Igen, mert hogy a stédienre előfizetsz, és még a játékokat is meg kell a itt meg, hogyha esetleg Elhintem. azt mondod, hogy én mégiscsak veszek egy PC-t, akkor ott itt az lesz, hogy a játékai megvannak, és akkor azokkal játszik persze, persze virtuális gépen előtte. Ja, bár mondjuk gondolom ez, hát nem tudom, hogy mennyire működhet ilyen multi szinten, Mert lehet, hogy vannak olyan játékok, amiknek nem áll annyira jól ez, a, ez a, az internetes megoldás. Mert egy kis lagot is már észreveszel. De egy kompetitív shooter-t nem ezen fogsz játszani. Az ja, az valószínűleg. Az, az mondjuk lehet. Nem tudom, ak akinél én láttam, ő az Age of 4-et tolta vele, úgyhogy az az ment. Ja, arra mondjuk például tök jó az ilyen. Ki tudja még Körök majd le, a mit hoznám ki ebben. <gül> az 30 eurót fizetni azért, hogy ilyeneket tudj játszani. Ha ja, 30 eurót fizetsz azért, hogy játszhass Hearthstone-t. <gül> igen. <gül> És akkor azzal védekezel, hogy de hát a Hearthstone ingyenes, hogyha spóroltál. <gül> Ennyi. <gül> Bár elfut én mobilon is, de... <gül> Ja tényleg, igen de ja, hát van, van ez is. Igen. Egyébként a VR-ra nyomják nagyon ezt, hogy ott ugye a hardware erősebben limitált, mint a PC-n, tehát hogyha akarná, se tudnál olyan standalone hmm. VR headsetet venni, ami nagyon-nagyon izmos, bár azért a Quest 2 elég jó játékok vannak már, amik nem néznek ki rosszul, és jól futnak, szóval, ha beleteszik a melót, akkor azért elég jó játékokat lehet rákihozni. kihozni. Viszont ott azért pedzegetik, hogy ott elég hasznos lenne. Viszont ott meg megérzed a lagot. tehát ha a legkisebb lagot is, is észreveszed. Aha. Igen. igen. igen. Bár ott a technológia valahogy úgy van megcsinálva, hogy te több, tehát egy nagyobb videótartalmat kapsz, mint amennyi közvetlen előtted van. Tehát ha például forox, az nem úgy van megcsinálva, hogy hogy azt olyan komás videót kapsz, hanem hogy a hetszeten forox és közben meg amit látsz, az meg, az meg konstant jön. Tehát, hogy valamit, de a, a, a valós idejű mozgásodat, a fejmozgást, azt nem kell átküldeni a szerver felé, hogy azt a képet renderelje, ami annak megfelelő, hanem egy nagyobb képet kapsz a headsetre, és akkor a mozgást Aha. azt meg helyben megoldja. Tehát, hogy így, így azért meg lehet oldani dolgokat, hogy a lagot annyira nem érzed meg. Viszont a kézmozgásod, meg ha csinálsz valamit játékban, annak át kell mennie, mert az meg befolyásolja a rendert, hogy ott éppen csinálsz valamit úgyhogy az meg, az meg megint az van, hogy ott a lagot megérzed nagyon. Ja, hát már kiforja e, magát. Meg a a Meg ugye itt van ez az 5G, ez elvileg már annyira lagmentes, hogy az már hiperszik. De mondjuk nem le. tudom az 5G-vel mi lesz, mert ugye az 5G hozta a covidot tehát hogy én, én azért ja, félnék a Ebben nem megyünk ebbe volna. <híthat> <híthat> <híthat> Mindenkivel is összeveszünk. <híthat> Ja, majd megveszik utána esetleg. Ja, igen. Majd extrából feltöltjük. <gül> aki, aki nem hópihe, az meghallgathatja. Ez anti PC. Nem az eltúr. anti PC podcast részben majd. Az az. Ja. <gül> ja, viszont akkor már ennyiek voltunk a, a releváns témával kapcsolatban, amihez nem tudom, mennyire értünk de legalább beszélgetni tudunk róla. <gül> Elég sokat. Úgyhogy azt hiszem lassan el is ököszönhetünk. És majd valamikor Ilyes. visszatérünk. Két valamikor hét múlva. jövő van. két hét múlva. Nagyjából. <gül> még, <gül> a, még karácsony előtt, akkor lesz egy rész. Az még, egy igen, így igen. Így még áll. idén. Még idén kaptok egy részt, úgyhogy reméljük, hogy, Jó. hogy ezt megint fogja. Ilyen, a karácsonyi fallól beiglit szólva, milyen királyú Ó, Hát majd itt bele fogunk böfögni két percenként <gül> a mikrofonban. <gül> én nem, mert én nem vagyok ilyen bunkó. <gül> <gül> Na jó, van, köszönjünk el, jó játékot mindenkinek, meg jó őszi vásárt és hasonlókat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!